Странно момиче, което знае много повече, отколкото би трябвало за миналото и бъдещето. Двама разтревожени учители, чието любопитство ги отвежда до изоставено сметище, необикновена полицейска кабина и мистериозен пътешественик, известен само като доктора. Фантастично пътешествие през пространството и времето, завършващо с ужасяващо приключение в зората на историята. Доктор Кой и Едино, неземно дете по телевизионния сериал на BBC от Антони Кобърн по споразумение с британската телевизионна корпорация Теренс Дикс. Едно. Момичето, което беше различно. В мъглива зимна нощ на една лондонска задна улица малкият път беше пуст и тих. От мъглата се издигна висока фигура с шлем и на метало на полицай, патрулиращ в неговия район. Той се придвижи по малката уличка, пробвайки вратите на магазините, Мина покрай магазините и стигна до мястото, където улицата свършваше във висока празна стена. В стената имаше високи дървени порти с по-малка входна врата, поставена в една от тях. Полицаят светна с факела си върху портите, задържайки за момент градата си сбледняло известие. И точка М, Форман, търговец на скраб. Имаше още един знак под първия, надписите му бяха ярки и свежи. Редник стой на страна. Полицаят пробва входната врата, и тя се отваря под ръката му. Той се огледа и запали факлата си около малкия двор. Нямаше нарушители. Просто невероятна смесица от счупани предмети, стари шкафове, мебели, демонтирани автомобилни двигатели, мраморни статуи с липсващи ръце, крака и глави. Той завъртя фенерчето върху квадратна синя форма в далечния ъгъл и видя с известно удивление познатата форма на полицейска кабина. По това време, Полицейските кутии са били обичайна гледка по улиците на Лондон. Вътре имаше специален телефон, който полицията или дори членове на обществеността можеха да използват, за да повикат помощ при спешни случаи. Странно нещо да се намери в сметището за буклук, помисли си полицаят. Може би точно този се е износил и е бил продаден за скрап. Носеха се слухове, че всички полицейски кабинки в крайна сметка ще бъдат премахнати, че един ден всеки полицай ще носи собственото си уоки и токи радио. Това ще бъде денят, помисли си полицаят. И все пак, Боклокчията трябва да го е купил от някъде. Едва ли е възможно да го е откраднал и да го е отнесъл в двора си? Полицаят се засмя, представяйки си изражението на сержанта, ако се върне и попита дали някой е съобщил за липсваща полицейска кабина. Той направи пауза за момент, слушайки, сякаш имаше някакво електронно бръмчене. Най-въроятно има генератор наблизо. Беше много слаб. Затваряйки малката порта зад себе си, той продължи по пътя си, мислейки за чашата горещ, сладък чай и сандвичи с наденица, които го чакаха в края на патрула. Ключалката на малката порта трябва да е била повредена. Когато полицаят се отдалечи, тя бавно се отвори отново. На следващата нощ полицаят отново проверил двора. Но полицейската кабина била изчезнала. По-късно научил, че странният старец, който бил новият собственик на бунището, също изчезнал заедно с внучката си, ученичка в местното училище. Двама учители от едно и също училище също са изчезнали. В цялата суматоха полицаят забравил за странно разположената полицейска кабина. След време си помисли, че може да си го е въобразил. Дори и да не е, не би могло да има нещо общо с изчезванията. В края на краищата не можете да вкарате четирима души в полицейска кабина, нали? В следобедните часове, след първото посещение на полицаите в двора за Боклуци, всичко беше нормално в училище Колхил. Дългият учебен ден най-после се проточи и дългоочакваният звън на училищния звънец отекна през каменните коридори. Докато класът и по история бързаше към вратата, Барбара Райт стигна до внезапно решение. Сюзан, тя се обади. Едно момиче спря на път към вратата. Беше висока за възрастта си, с къса тъмна коса, очертаваща доста елфско лице. Да, Гъце Райт. Изчакай ме тук, а аз ще взема книгата, която ти обещах. Няма да се бавя. Да, мис Райт каза послушно Сюзан Форман. Върна се на бюрото си и седна. Мога ли да пусна радиото, докато чакам? Ако не е твърде силно. Барбара Райт излезе от класната стая и тръгна по коридора. Привиде и група блъскащи се, Смеещи се деца инстинктивно се успокоиха и започнаха да вървят с по-спокойно темпо. Всички знаеха, че госпожица Райт не търпи никакви глупости. Някой беше казал веднъж доста грубо, че Барбара Райт е типична учителка. Тя беше тъмнокоса и слаба, винаги спретнато облечена, с лице, което би било още по-хубаво, ако не беше обичайното му изражение на доста леко неодобрение. В тази нелепа забележка имаше някаква истина. Барбара Райт имаше много добри качества, но също така имаше силно убеждение, че знае какво е най-добро не само за себе си, но и за всички останали. Беше подходящ темпераментът ти деначело. Тя влезе в празната стая на персонала. Повечето от колегите й бяха дори по-бързи от децата избра де Бел Том от рафтовете и се отправи обратно към класната стая. На половината път тя спря пред друга врата, маркира научната лаборатория, поколеба се за момент, и след това влезе вътре. Както се надяваше, шет, Йан Честъртън все още беше там, ровейки се в лабораторната си пейка, очевидно разчиствайки след някакъв експеримент. Той беше весел, отворен млад мъж в традиционното спортно сако и в на учителя, толкова различен по темперамент от Барбара Райт, колкото можеше да си представи. Иан Честъртън отне живота си, както дойде, вършайки задълженията си с небрежна ефективност и отказвайки да остави нещо да го тревожи твърде много. Въпреки различията си, двамата бяха много добри приятели, може би защото Иан Честъртън беше един от малкото хора в училището, които виждаха добротата под доста суровата външност на Барбара Райт. Той беше единственият, който се осмеляваше да я дразни. Той вдигна поглед, когато тя влезе. «Здравей, Барбара!» «Още ли не си тръгнал?» «Очевидно не!» Иан стенеше. «Задай глупав въпрос. Барбара често е с оста резик, особено когато е уморена. Или притеснена. Съжалявам, каза бързо Барбара. Всичко е наред. Ще ти простя. Този път. Тя се отпусна на лабораторно столче. Просто нещо ме тревожи. Не знам какво да мисля. Беше нетипично за нея да признае безпомощност и ен веднага се разтревожи. Какво има? Мога ли да помогна? О, това е едно от момичетата. Сюзан Форман. Очите ѝ се разшириха. Сюзан Форман. И ти я намираш за проблем, нали? Със сигурност. И не знаеш какво да правиш с нея. Барбара поклати глава. Нито пък аз каза Ян граматически. Той изглеждаше замислен за момент. На колко години е тя? Барбара? Около 15. 15. Ян прокара пръсти през вече разрошената си коса. Знаеш ли какво прави? Имам предвид в часовете по наука. Не какво? Тя изпуска знанията си малко по малко, каза експлозивно. Мисля, че не иска да ме зле постави. Това момиче знае повече наука отколкото аз някога съм знаел. Тя правили същото в уроците ти по история? Нещо много подобно. Значи проблемите ти са същите като моите. Дали ще останем в бизнеса или ще й предадем класа? Не, не съвсем. Какво тогава? Барбара Райт се наведе напред на стола си. Съжалявам, че ти стоварвам всичко това. Иън. Но трябва да говоря с някого за това. Не искам да ходя при никого официално, в случай, че забъркам момичето в неприятности. Предполагам, че ще ми кажеш, че си въобразявам. Не, не съм. Ян отказал горелката и започнал да мие проветки и стъклени съдове на Петри в мивката на лабораторията, подреждайки ги спретнато в стелажи, за да изсъхнат. Продължавай. Казах ли ти колко е добра по история? Говорих с нея, казах и, че трябва да се специализира. Хвърли се естествено за стипендия университет в една или две години, Оксфорд или Кеймбридж, ако тя искаше. Как го прие? Беше предпазлива, но изглеждаше доста заинтересована. Барбара замълча. Казах и, че това ще означава много допълнително обучение, предложих да работя с нея от дома. Цялата идея я хвърли в някаква паника. Тя каза, че ще бъде абсолютно невъзможно, защото дядо й не харесва непознати. Тъпо, извинение, нали, каза Иан замислено. Кой е дядо и? Не трябва ли да е някакъв доктор? Барбара Кимна. Както и да е, не преследвах целта. Но цялото нещо я разстрой по някакъв начин. От тогава домашните й работи са, не знам, хаотични. Понякога брилянтни, понякога ужасни. Знам какво имаш предвид, каза Ян. Тя се държи по същия начин с мен. Както и да е, най-накрая толкова се притесних и ядосах от всичко това, че реших да поговоря с този неин, дядо и да му кажа, че трябва да се интересува повече от нея. Ян се усмихна на себе си. Беше много типично за Барбара да се претовари и да отиде да изнесе лекция на някой напълно непознат за семейните му задължения. Така ли и наистина? Как изглежда стареца? Точно така, каза Барбара. Взеха адреса и от училищната секретарка, улица Уотърс, 76, и отидох там една вечер. По това време, сърдно подготвеше микроскопски слайд от някакво мистериозно решение в една от епроветките си, наведена глава над работата си. Иън, внимавай, изпържи Барбара. Добре, каза Иън, спокойно. Ти отиде там една вечер. И, там няма нищо. Това е просто старо бунище. Сбъркали сте мястото. Това беше адресът, който секретарката ми даде. Сигурно си сбъркал, каза гневно Иан. Не, не е. Проверих на следващия ден. Иън имаше голяма стена от едната страна, няколко къщи и магазини от другата и нищо по средата. И това нищо в средата е сметището, 76 отърслен, от завърши слайда си и го обърна на една страна. Малко е загадъчно. Все пак някъде трябва да има прост отговор. Трябва да разберем сами, нали? Благодаря, каза Барбара с благодарност. Тя погледна часовника си. Бедните момичета все още чакат в класната ми стая. Дава ми тази книга за Френската революция. Иен погледна обемистия обем. Какво ще прави тя? Да го пренапиша... Добре, какво ще правим? Съмнявам се, че ще е от полза да започнем да издаваме задаваме въпроси. Барбара поклати решително глава. Не, това, което си мислех, че ще направим е да караме до Лотърслейн преди нея, да изчакаме, докато пристигне, и да видим къде ще отиде. Всичко си измислил, нали, каза Иан възхитено. Добре, Барбара го погледна колебливо. Това е ако не правите нищо. Не, нищо не правя, каза Иан успокоително. Хайде да отидем и да видим това мистериозно, момиче. Излязоха от лабораторията по коридора и влязоха в класната стая, която беше празна, с изключение на Сюзан Форман и звука на рок н от транзисторното и радио. Барбара повиши глас. Сюзан! Сюзан вдигна поглед. Съжалявам, госпожице Райт, не ви чух да влизате. Не съм изненадан. Лицето на Сюзан беше изпълнено с интерес. Не са ли страхотни? Тя изглеждаше на всеки сантиметър като нормален тинейджер, помисли си Барбара. Но не беше. Тя не беше. Не са ли страхотни? Джон Смит и обикновените хора, те преминаха от номер 19 до номер 2 в класациите само за седмица. Джон Смит е сценичното име на почитаемия Обри Уейтс, каза тържествено Иан. Не е толкова модерно да си от класа в наши дни. Започнала е като Крис Уейтс и Каролърс, нали? Иен Честъртън не беше точно поп-фен, но откри, че това помага да поддържа връзка с интересите на учениците си, така че знаеше за какво говорят, поне от време на време. Сюзан го погледна с възхищение. Изненадвате ме, господин Честъртън. Не очаквах да знаеш такива неща. Имам любознателен ум, каза Иен. И чувствително ухо, добави той сухо. Съжалявам, каза Сюзан и изключи радиото. Благодаря. Сюзан погледна обемистия обем под ръката на Барбара Райт. Това ли е книгата която ми обеща. Барбара я предаде. Да, заповядайте. Благодаря, каза учтиво Сюзан. Сигурен съм, че ще бъде много интересно. Ще го върна утре. Всичко е наред, можеш да го задържиш докато го завършиш. До утре ще съм свършил спокойно, каза Сюзан. Благодаря ви, госпожице Райт. Лека нощ. Лека нощ, господин Честъртън. Иан я ни е погледна замислено. Имаше нещо странно в Сюзан Форман, въпреки привидната й нормалност. Речта и беше почти твърде чиста, твърде прецизна, и тя имаше начин да ви наблюдава предпазливо през цялото време, сякаш ще член на някакъв интересен, но потенциално опасен чужд вид. Имаше някакво далечно, почти неземно качество в нея. «Къде живееш, Сюзан?» Ще закарам госпожица Райт до тях, а в колата има място за още един. След като те задържахме до късно, мисля, че е честно и ти да се качиш. Скоро ще се стъмни». «Не, благодаря, господин Честъртън. Обичам да се прибирам в тъмното. Мистериозно е». Сюзан сложи радиото и книгата в чантата си и се обърна към вратата. «Бъди внимателна», каза Барбара. «Изглежда, че тази вечер отново има мъгла. Ще се видим сутринта. Предполагам, че да. Лека нощ. Двамата учители изчакали стъпките и да отшумят и тогава ян взел ръката на Барбарас. Дясно паркинг. Бързо. На път сме да разгадаем мистерията на Сюзан Форман. Две. Влезте при лекаря. Тъй като колата на Ян бавно се превърна в улица на Тотърс, Барбара каза, че... Паркирай ей там, Иян. Ще имаме добър изглед към портите, без да сме твърде близо. Не искаме да ни види. Иян не можа да се сдържи, да не се усмихне на необмислената й властност. Послушно паркира колата на оказаното място, сложи ръчната спирачка и изключи светлините и двигателя. По-добре се надявай да не го направи. Да седиш в паркирана кола като тази може да е малко трудно за обяснение. Барбара го погледна неодобрително. Изглежда още не е пристигнала. За щастие мъглата не беше толкова лоша или аз никога не намерих мястото. Барбара дръпна яката на палтото си, по-високо около врата си и каза колебливо, предполагам, че правим правилното нещо, нали? Искаш да кажеш, че е малко трудно да се оправдае задоволяването на празното ни любопитство, но домашното й. Малко извинение, нали? Истината е, Барбара, че и двамата бяхме любопитни за Сюзан Форман и няма да сме щастливи, докато не научим някои от отговорите. Не можеш просто така да го подминеш. Ако си мислех, че само се бъркам, щях да се прибера направо вкъщи. Мислех, че се съгласи, че има нещо мистериозно в нея. Иън се прозя. По-рано той споделяше тревогите на Барбарас. Но сега се съмняваше във всичко това. Предполагам, че да. И все пак. Вероятно, има някакво съвършено просто обяснение за всичко това. Като, например, е, каза Иан доста слабо. Като начало, децата очевидно имат фантастично висок коефициент на интелигентност, почти гениален, предполагам, а про луките, нещата, които тя не знае, може би тя се концентрира само върху това, което я интересува и игнорира останалото. Не е достатъчно, Иан. Как ще обясните изключително интелигентна тинейджърка, която не знае колко шилинга има в един паунд. По това време, в началото на 1960-те години, Великобритания все още се придържаше към своята уникално сложна парична система 4 фардинга или две пенита за пени, 12 пенса за шилинг и 20 шилинга за паунд. Иън се загледа в нея. Наистина ли? Барбара Кимна, спомняйки си. Сюзан дори не изглеждаше особено разтревожена от нелепата си грешка. Съжалявам, госпожице Райт, Мислех, че вече сте на десетичната система. Не бъди глупава, Сюзан. Съединените щати и повечето европейски страни имат десетична система, но вие много добре знаете, че ние нямаме. Сюзан се намръщи за момент, след което каза: Разбира се, че десетичната система още не е започнала. Ще се промениш след няколко години. Иан погледна Барбара очудено. Десетична система в Англия. Това ще бъде денят. Може да е чужденка. Има нещо в начина, по който говори. Хайде, Иан, признай си. Просто няма смисъл. Не съгласи се, Иан. Нищо в това момиче няма смисъл. Знаеш ли, онзи ден говорех за химическите промени. Раздадох лакмусова хартия, за да покаже причината и следствието. Предполагам, че е знаела отговора още преди да си започнал. Да, но беше повече от това. Отговорът просто не я интересуваше. Иан можеше да види Сюзан, която нетърпеливо го гледаше. Да, виждам, че червеното се превръща в синьо, господин Честъртън, но това е защото си имаме работа с два неактивни химикала. Те действат само по отношение един на друг. Това е целта на експеримента, Сюзан. Да, знам, господин Честъртън. Но не е ли малко очевидно? Не искам да съм груп, но не можем ли да се справим с два активни химикала? Тогава червеното може да се превърне в синьо от само себе си. Докато всички се захванем с нещо по-интересно. Тя въздъхна. Съжалявам, беше просто идея. Да се върнем към настоящето, каза Ян. И тя го мислеше Барбара. Тези прости експерименти са просто детски игри за нея. Това е владяващо. Знам как се чувстваш. Стигна до точката, в която искам да я препъна умишлено. Нещо друго се е случило по математика онзи ден, каза внезапно Ян. Задаване на задача от клас А, уравнение с помощта на А, бъв като трите измерения. Умът ми се върна към сцената в класната стая. Сюзан стоеше до дъската и изучаваше уравнението. Невъзможно е да се направи само са, бъйв протестирашет. Трябва да използвате и да е. Да и е. За какво? Реши задачата Сюзан. Имаше нещо като отчаяние в гласа на Сюзан. Не мога, господин Честъртън. Вие просто не можете да работите, като използвате само три от измеренията. Три измерения. Четвъртата е времето, предполагам. За какво ти е Ерик? Какво представлява петото измерение? Простичко, каза Сюзан. Когато Хет свърши да й разказва за инцидента, Ян погледна отчаяно Барбара. Някак си останах с впечатлението, че тя мисли за времето и пространството като за едно и също нещо. Сякаш можеш да пътуваш и в едното, и в другото. Твърде много въпроси, Ян, и недостатъчно отговори. Да каза Ян. Имаме 15-годишно момиче, което е абсолютно брилянтно в някои неща. И мъчително лошо в други. Барбара докосна ръката му. Ето е и нея. Извън сметището Сюзан бързаше по улицата. Тя спря за момент, огледа се, отвори малката входна врата и изчезна вътре. Не е ли по-добре да влезем, Иан? Мразя да мисля за нея сама на това място. Ако е сама, какво имаш предвид? Виж, тя е на 15, не забравяй. Може да се срещне с приятел. Не ти ли хрумна? Барбара се засмя. Почти се надявам да е така. Би било чудесно нормално. Тя погледна неспокойно към сметището. Знам, че е глупаво, но се чувствам почти оплашена. Сякаш ще се намесим в нещо, което е по-добре да оставим на мира. Иен Честъртън извади фенерче от жапката и отвори вратата на колата. Хайде, Барбара, да приключваме! Те излязоха от колата и пресякоха пътя към портите на сметището. Барбара се поколеба за момент. Не усещаш ли нещо? Приемам нещата такива, каквито са, каза Яна радостно. Хайде. Той отвори малката врата и влезе вътре. Дори в полумрака можеха да видят, че малкият двор е толкова претрупан, че почти няма място за движение. Ян освети факлата си около тях. Той подскочи, когато лъчът на факела откри нещо, което изглеждаше като човешко тяло, но това беше само стар манекен от витрина с разбита глава. Каква бъркотия да промърмори Иен? Няма да обърна всичко, за да я намеря. Той направи няколко крачки напред и стъпи върху парче развалини. Кракът му се изви под него. Той залитна, за да запази равновесие и факелът се изстреля от ръката му. Излезе, когато се удари в земята и се изтърколи някъде далеч от погледа. Взрив, каза и дивагли изпуснах проклетия факел. Тогава използвай кибрид. Нямам кибрид. Добре, няма значение. Бавно очите им се приспособиха към тъмнината, и започнаха да се движат предпазливо около малкия двор. Сюзан, казва се Барбара. Сюзан, там ли си? Няма отговор. Сюзан, това са господин Честъртън и госпожица Райт, извика Иан. Сюзан, все още нямаше отговор. Иан се огледа в мрака. Не може да е отишла далеч. Мястото е твърде малко. Не е излизала от двора. Не сме я виждали. Барбара пристъпи напред. И нещо квадратно и солидно се издигна от тъмнината пред нея. Иян виж това. Това е полицейска кабина. Какво прави тук? Обикновено стоят аглите на улиците. Той се протегна и потупа полицейската кабина. Изглежда достатъчно солидно. Той се опита да отвори вратата и дръпна ръката си. Какво има Иан? Почувствай го. Барбара протегна ръка към вратата на полицейската кабина. Тя също го дръпна рязко назад. Има някаква слаба вибрация. Иян кимна. Чувства се жив. Мина през полицейската кабина и се появи отново на фронта. Е, не е свързан с нищо, освен ако не е през пода. Барбара се отдръпна. По някаква причина полицейската кабина я караше да се чувства неспокойна. Виж, писна ми от това. Да намерим полицай и да му кажем, че Сузан е изчезнал. Те могат да организират подходящо търсене. Добре. ян замълча, когато чу вратата да се отваря. Чу се звук от кашлица. Има някой. Сюзан ли е? Иан можеше да различи маскирана фигура, напредваща през мрака. Не, не е. Бързо, тук отзад. Завлече я зад купчи на стари мебели и те се скриха от погледа. Тъмната форма се приближи и се разкри като белокос старец, обвит в някакъв вид на метало. Носеше странно оформена кожена шапка и дълъг шал на раета беше обвит около врата му. Старецът спря за момент, кашляйки като старите хора и се потупа по гърдите. Изглеждаше, че мармори. Отишъл до полицейската кабина, извадил ключа от джоба си и отворил вратата. За очудване на двамата наблюдатели, от полицейската кабина долетя женски глас. «Ето те, дядо!» «Сюзане!» «Ше, ше, ше каза Иан предупредително, но беше твърде късно. Старецът ги чу. Той затръшна вратата на полицейската кабина и се завъртя. Решавайки, че може да направи най-доброто, ян се изправи на крака. «Извинете ме!» Старецът го погледна с лека изненада. Какво правиш тук? Търсеха едно момиче. Ние? Барбара също излезе от скривалището си. Добър вечер. Старецът ги огледа за момент. Лицето му беше старо и набраздено, но в същото време будно и жизнено. Очите му сякаш блестяха от яростна интелигентност, а командващият клюн на носа придаваше на чертите му арогантен, аристократичен вид. Какво искаш? Търсим един от нашите ученици. Каза ян доста ламели. Момиче на име Сюзан Форман. Тя дойде в този двор. Наистина ли? Тук вътре. Сигурна ли си? В гласа на стареца се долавяше с нисходителен скептицизъм, подобен на този, на някой, който говори на дете с богато въображение. Да, сигурен съм, каза Барбара. Видяхме и от другата страна на улицата. Един от учениците им промърмори старецът на себе си. Тогава не полицията. Иан се разтревожи от получутите думи. Защо старецът се тревожеше за полицията? Моля. Защо си е шпионирал? Кой си ти? Ияно съзна, че е поставен в отбранителна позиция. Сякаш той беше този, който трябваше да обясни действията си. Чухме млад момичешки глас да те вика «Слухът ти трябва да е много остър». Не чух нищо. Барбара посочи към полицейската кабина. Е, направихме го. И дойде оттам. Въобразяваш си. Барбара можеше да почувства, че се ядосва. Със сигурност не съм си го представяла. Сякаш решавайки, че Барбара е извън разума, Старецът се обърна към Иан. Сега аз ви питам, млади момко, гладко каза той. Разумно ли е да се предполага, че някой би се намирал в такъв шкаф? Тонът му беше също толкова спокоен. Били било неразумно да ви помолим да ни позволите да погледнем вътре. Старецът изглеждаше изненадан от предложението. Той взе една стара картина и я изучи абсорбирано. Чудя се защо не съм го виждал досега. Не е ли странно? Много е влажно и мръсно. Няма ли да ни помогнеш, моли Барбара? Били са двама от нейните учители в училището Коалхил. Видяхме я да влиза и не я видяхме да излиза. Естествено, бяха много притеснени. Старецът продължаваше да се взира в картината. Наистина трябва да се почисти. Тя вдигна поглед към Барбара. Страхувам се, че това не е моя работа. Предлагам да си вървите. Не и докато не се убедим, че Сюзан не е тук, гневно каза Иен. Честно казано, не разбирам отношението ви. Наистина... Е, твоето собствено оставя много да се желае, млади момко. Ще отвориш ли вратата? Старецът се отдръпна пренебрежително. Там няма нищо. Тогава защо се страхуваш да ни покажеш? Страх ме е, каза старецът презрително. О, махай се! Говореше като някой, който отхвърля дете, чието лодори и най-накрая са станали досадни. Хайде, Барбара, мисля, че е по-добре да повикаме полицай. Барбара кимна, наблюдавайки стареца, за да види ефекта от заплахата. Той свира мене. Много добре. Прави каквото искаш. И ти идваш с нас, каза Иан в раздразнение. Старецът се усмихна. О, така ли? Не мисля така, младежо. О, не, не мисля така. Той седна на един счупен стол и отново взе картината, изучавайки я замислено. Патова ситуация. Барбара погледна безпомощно Иан. Не можем да го принудим. Не можем да го оставим тук. Не е ли очевидно? Заключил я е там. Приближиха се до полицейската кабина. Отвори вратата, предложи Барбара. Може би, можеш да го принудиш. Иан огледа ключалката. Той затръшна вратата, но тя беше здраво заключена. Няма правилна дръжка. Трябва да е някаква тайна ключалка. Но това беше гласът на Сузан, нали? Разбира се, че беше. Иан потропа силно по вратата с си. Сюзан! Сюзан, вътре ли си? Господин Честъртън и госпожица Райт. Янките, които чукаха по полицейската кабина, изглежда дразнеха странния старец. Изоставяйки опита си да изглежда незаинтересован, той се изправи и се приближи към тях. Не се ли държиш високомерно, младежо? Помислили сте, че сте видели младо момиче да влиза в двора. Представете си, че сте чули гласа и «Мислиш ли, че може да е скрита вътре?» Не е много съществено, нали? Думите му сякаш и смукваха увереността му, оставяйки го да се чуди дали не си е представил всичко. Барбара не трябваше да бъде отлагана. Но защо не ни помогнеш? Не ви прече. Ако и двамата сте решени да се правите на глупаци, предлагам да изпълните заплахата си. Върви и намери полицай. Иан каза скептично, а ти тихо се отдалечи в другата посока, предполагам. Няма нужда да се обиждаш, младежо, каза високо старецът. Има само един път за влизане и излизане от двора. Един от вас може да изчака отвън и да наблюдава портите. Ще бъда тук, когато се върнеш. Искам да видя лицата ви, когато се опитвате да обясните поведението си на полицай. Добре, това е, което добре направи, каза, и предизвикателно. Хайде, Барбара, можеш да гледаш от колата, докато аз отида да намеря полицай. Тък му щяха да се отдалечат, когато вратата на полицейската кабина се отвори отвътре. Какво правиш там, дядо? Старецът се втурна към полицейската кабина с тигърска скорост. Затвори вратата, той извика. Той сграбчи вратата. Очевидно възнамерявайки да я затръшна отново, но ян беше твърде бърз за него и сграбчи ръката му, опитвайки се да го издърпа. Въпреки възрастта си, старецът беше невероятно силен и почти успя да изхвърли Иян. Барбара се присъединила и някакси, борейки се с всички сили, Иян и Барбара се озовали в полицейската кабина и се озовали направо в пълна невъзможност. 3. Тардис Барбара Райт, и Анчестъртън стояха в тренчени, около тях невярващо. А мозъците им отказваха да приемат доказателствата на очите и ушите си. Те трябваше да бъдат в затворено пространство с размер на шкаф, но не бяха. Вместо това те стояха в голяма, ярко осветена контролна зала. Тя е доминирана от многостранна централна структура, която изглежда се състои от няколко инструментални банки, подредени около прозрачна централна колона, пълна със сложни машини. Най-странни от всички бяха нелепите предмети, пръснати тук и там. Те включваха редица старомодни столове и статуя на някаква птица върху висока колона. До него стоеше Сюзан, която ги гледаше с пълно удивление. Иен примигна невярващо. Умът му беше изпълнен с мъчително чувство за нереалност. Чу старецът да казва спокойно. Затвори вратата Сюзан. Сюзан докосна контрол на централната конзола и вратата се затвори с зловещо електронно жужене. Старецът свали на металото и шапката си и ги хвърли на един стол. Дрехите отдолу бяха още по-ексцентрични. Проверете панталоните с старомодни бутуши и един вид палто, носено с вратовръзка и висока яка. Общият ефект беше този на семен адвокат от роман от XIX век. Подобно на статуята и подплатените столове, старецът изглеждаше странно не на място в тази ултра технологична обстановка. Но той очевидно си е бил у дома тук. Потривайки клющавите си ръце, той погледна неодобрително към двамата нарушители. Вярвам, че тези хора са ти познати Сюзън. Те са двама от учителите ми. Сюзан изглеждаше почти толкова очудена, колкото Барбара и Ян. «Какво правиш тук?» «Сигурно са те проследили», каза рязко докторът. «Това нелепо училище. Знаех, че нещо подобно ще се случи, ако останем на едно място твърде дълго. Но защо да ме следват?» «Питайте, каза старецът». Той се обърна, за да изучава редица инструменти на централната конзола. Барбара огледа удивителната стая, а после се върна при Сюзан. Това място наистина ли е твоят дом, Сюзан? Да, е. Поне това е единствения дом, който имам сега. Старецът вдигна поглед. И какво лошо има в това? Иан потърка очи и примигна. Но нищо не се промени. Но това беше просто полицейска кабина. Старецът се усмихна. За вас, може би, каза той снисходително. Барбара каза, а това е дядо ти. Да, Барбара се обърна към стареца. Вие трябва да сте доктор Форман. Старецът се усмихна. Не съвсем. Името беше на таблото и го взех на заем. Може би ще е най-добре, ако се обръщате към мен просто като лекар. Много добре, докторе. Защо не ни каза кой си? Не обсъждам личния си живот с непознати, каза високомерно докторът. Иан все още се бореше да разбере основната мистерия. Но това беше просто полицейска кабина. Обиколих го. Барбара, видяме. Защо е по-голямо отвътре, отколкото отвън? Не заслужаваш никакви обяснения, каза петнистият лекар. Ти си проправи път тук, неканен и нежелан. Един момент, каза Ян. Знам, че това е абсурдно. Беше просто полицейска кабина. Обиколих я. Просто не разбирам. Докторът си играеше с един от контролите. Виж това, Сюзан, каза той странно. Отново спря. Опитах се да го поправя, но... Той се отдръпна, хвърляйки злобен поглед към Иен. Не разбира се, ти не разбираш. Как можа? Искам да разбера и Иан. Докторът го отпрати. Да, да. Между другото, Сюзан, намерих заместник на портофилио. Добра работа, но мисля, че ще свърши работа. Иан удряше с юмруци по стените на стаята. Това е иллюзия, трябва да бъде. Докторът въздъхна. За какво говори сега? Иан. Какво правиш? Да прошепна Барбара. Не знам, каза безпомощно Иън. Лекарят се усмихна злобно на объркването. Не разбираш, затова си намираш извинение. Илюзия, наистина. Виж, младежо, казваш, че не можеш да побереш голямо пространство в малко. Значи не можеш да побереш огромна сграда в малка стая. Не каза Иън. Не, не можеш. Но ти вече си изобретил телевизията, нали? каза докторът. Да. Така, че показвайки огромна сграда на телевизионния си екран, можете да направите нещо, което казахте, че е човешко невъзможно, нали? Да, в известен смисъл, отвърна ян. Но все пак. Старецът тържествува. Не е съвсем ясно, нали? По лицето ти виждам, че не си сигурен, че не разбираш. Знаях си, че няма. Няма значение. Докторът изглеждаше доволен от липсата на разбиране. Той си играеше с контролната конзола, мърморейки на себе си. Кой превключвател беше? Тази? Не, тази. Погледна към мияни Барбара. Въпросът не е толкова дали разбирате какво вече ви се е случило, а какво ще ви се случи. Можеш да кажеш на всички за кораба, а ние не можем да позволим това. Кораб? Какво? Попита Иан, по-объркан от всякога. Да, кораб, каза лекарят е тряско. Това нещо не се върти на колела. Искаш да кажеш, че се движи? Защо? Попита Барбара. Сюзан Ким на гордо. Тардис може да отиде навсякъде във времето и пространството. Тардис. Не те разбирам, Сюзан. Измислих си името. Тардис от инициалите. Време и относително измерение в пространството. Не разбираш ли? Размерите вътре са различни от тези отвън. Иън си пое дълбоко дъх. Нека се изясним. Нещо, което прилича на полицейска кабина, стояща в сметище и може да пътува във времето и пространството. Да каза Сюзан. Точно така, Потвърди докторът. Но това е нелепо. Сюзан погледна със страхопочитание стареца. Защо не ни вярват? Е, как можем, да каза Барбара търпеливо. Очевидно е невъзможно. Сюзан тропна с крак в разочарование и докторът се засмя. Не се ядосвай, Сюзан. Спомнете си червения индианец, когато видял първия си парен влак. Дивият му ум, вероятно също си помислил, че това е иллюзия. Отнасяте се с нас като сдиваци, каза горчиво Иан. Диваци или деца? Докторът се усмихна гневно. Дали съм? Децата на моята цивилизация ще бъдат обидени. Вашата цивилизация. Да, моята цивилизация. Търпя този век. Но не му се наслаждавам. Замисля ли си се какво е да си скитник в четвъртото измерение, младежо, а ти? Да бъдем изгнаници. Сюзан и аз сме откъснати от собствената си цивилизация, без приятели или защита. Но един ден ще се върнем. Той се взираше в далечината. Да, един ден. Един ден. Може би човешкият ум може да поеме толкова много изненади наведнъж. При това ново откровение Барбара и Иен си размениха погледи на пълно недоверие. Наистина ли? Извика отчаяно Сюзан. Всичко е истина. Не знаеш какво направи, идвайки тук. Тя се обърна към лекаря. Дядо, пусни ги сега. Моля те, не могат да ни наранят. Познавам тези хора, умовете им отхвърлят неща, които не разбират. Те не биха казали на никого, а дори и да го направят, те не биха повярвали. Лицето на лекаря изведнъж стана студено и твърдо. Не, не можете да ни държите тук, каза Иан предизвикателно. Не мога ли, каза докторът. Нещо в уверената му усмивка караше Иан да се чувства много неспокоен. Барбара отиде при Сюзан и сложи ръка на раменете й. Сюзан, чуй ме. Не виждаш ли, че всичко това е иллюзия, фантазия? Ако искаш, това е игра, която ти и дядо ти играете. Не можеш да очакваш и ние да ти повярваме. Но това не е игра, каза Сюзан отчаяно. Не! Обичам Англия през Хехия век. Обичам училището ти. Последните пет месеца бяха най-щастливите в живота ми. Говориш така, сякаш не си един от нас, каза Барбара. Но ти си... Изглеждаш като нас, звучиш като нас. Лицето на Сюзан беше тържествено. Роден съм в друго време, в друг свят. Виж сега, Сюзан започна Иян. Той се предаде в отчаяние. Хайде, Барбара, да се махаме от тук. Не можеш да се измъкнеш, изкрещя Сюзан. Няма да те пусне. Ия я е подмина и се приближи до лекаря, който все още стоеше до контролния панел. Той се взираше в лабиринта от превключватели и циферблати. Сюзан затвори вратата от тук, видях я. Кое от двете, е докторе? Кой контрол управлява вратата? Все още ли мислите, че всичко е иллюзия? Какво? Попита докторът подигравателно. Иан се втренчи в него. Знам, че свободното движение във времето и пространството е научна мечта, която няма да бъде решена в сметище. Арогантността ти е почти толкова голяма, колкото и невежеството ти, младежо. Ще отвориш ли вратата? Докторът пак се подсмихна. Отвори вратата. Докторът не помръдна. Иан погледна нежно към Сюзан. Няма ли да ни помогнеш, Сюзан? Тя се поколеба, после поклати глава. «Съжалявам, не трябва». ян се протегна към конзолата. «Много добре. Тогава аз ще трябва да рискувам». Докторът въздъхна. «Трудно мога да те спра». Само Сюзан видя как лекарите протягат ръка към конзолата и натискат иммобилайзера. Иян се протегна към контролите и се задържа за момент. Когато ръката му се спусна, Сюзан изкръщя. «Не това живо е!» Беше твърде късно. Иан докосна дефектния превключвател, имаше пращене на мощност, и той беше изхвърлен чист през контролната зала. Той се свлече за майян до стената и се плъзна на пода. Барбара се затича да коленичи до него. Тя погледна гневно към лекаря. Какво си мислиш, че правиш? Иан, добре ли си? Така мисля. Само малко разтърсен. Барбара му помогна да се изправи на крака. Сюзан говореше на лекаря с нисък, спешен глас. Дядо пусни ги и те. Старецът поклати глава с детско упорство. До утре трябва да сме публичен спектакъл. Тема за новини и клюки. Няма да кажат нищо. Скъпо дете, разбира се, че ще го направят. Постави се на тяхно място. Длъжни са да подадат оплакване до властите или поне да говорят с приятелите си. Той направи впечатляваща пауза. Ако ги пусна, Сюзан, и ние ще трябва да отидем. Не, дядо. Скъпо дете, няма альтернатива. Но искам да остана. Виж, дядо, и двамата са добри хора. Защо не им вярваш? Всичко, което трябва да направиш, е да ги накараш да обещаят да пазят тайната ни. И дума да не става. Няма да отида дядо. Няма да напусна 20 век. Сюзан пое дълбоко дъх. По-добре да напусна Тардис и теб. Беше ясно, че старецът е силно разтърсен от заплахата на Сюзан. Сега си сантиментален и детински, откачи той. Сериозно, дядо. Много добре. Но не забравяйте, че ако те си отидат, трябва да отидете с тях. Ще отворя вратата. Отиде до конзолата. Облегчена, че кошмарът най-сет не свършва. Барбара прошепна. Идваш ли Сюзан? Но Сюзан гледаше доктора. Ръцете му извършиха сложна поредица от движения над контролната конзола и централната колона започна да се издига и пада. Не, дядо, изкрещя Сюзан. Господин Честъртън, спрете го. Той стартира кораба. Ще излетим. Инстинктивно Иан скочи през контролната зала и се сбори с доктора. За пореден път открит, че старецът е много по-силен, отколкото изглеждаше. С огромно усилие Иан успя да издърпа доктора от конзолата. Но изведнъж старецът се завъртя в хватката си, втурна се към конзолата и дръпна нещо, което очевидно беше някакъв главен превключвател. Цялата контролна зала сякаш се въртеше като пумпъл. Иен и Барбара бяха изхвърлени от краката си и всичко стана черно. Добре, че нямаше никой в буклука. Ако полицаят се беше върнал точно в този момент, щеше да види необикновена гледка. С странен хриптящ звук синята полицейска кабина просто избледня. Тардис е бил в полет. 4. Зората на времето. Беше мрачна и скалиста равнина, обградена от далечни назъбени планини. Широка, бавна река чеше през центъра на равнината, заобиколена от гъста, непроходима гора. Имало е пещери в подножието на планините, и тук племето е създало своя дом. В много отношения бяха късметли. След като дивите зварове, които се намираха в тях, бяха прогонени, пещерите бяха топли и сухи. Имаше вода от реката, плодове и плодове в гората. И в гората имаше дивеч, зварове, които доставяха месо за стомасите на племето и кожи за дрехите им, ако можехте да ги убиете, преди те да са ви убили. Човекът на име Кал беше новодушъл в племето, но той беше най-добрият от ловците му. Опитен, търпелив и хитър. Кал никога не се връщал в пещерите без трупа на някой убит и именно това му спечелило одобрението. Един ден Кал вървял последите в края на гората, когато видял чудо. Имаше хриптящ, стенещ звук, съвсем различен от трева на който, и да е звяр. Взирайки се предпазливо от края на гората, Кал видял странна синя форма да се появява от нищото. Много от племето биха избягали ужасени, но Кал беше по-интелигентен от останалите, а с интелигентността дойде и любопитството. Въпреки, че сърцето му биеше от ужас, той остана там, където беше, наблюдавайки синята форма, за да види какво ще направи. Кал искаше повече от приемане от новото си племе. Той искаше власт, силата на лидера. Той искаше хур, най-красивата девойка в племето, да бъде негова половинка. И искаше да убие за сина на стария вожд. Единственият му сериозен съперник. Кал се втренчи жадно в синята форма, Дърпайки късата си, изпъкнала брада. Имаше нещо ново, нещо, което само той беше виждал. Коварният му ум обмисляше новостта, търсейки начини да я обърне в своя полза. Ако имаше магия тук, той щеше да намери начин да я накара да работи за него. В голямата централна пещера на племето те също чакали магия. Заседеше с кръстосани крака, пред пепелта на отдавна мъртъв огън, племето се събра около него в кръг. Мъже и момчета, жени и деца наблюдаваха внимателно как захвърля ръцете си в пепелта, сграбчваше уваглените и почернели парчета дърво, докато те не се разцепиха в ръцете му, лицето му се изви от концентрация. Големите му мускули се навързаха от напрежение, сякаш решени да принудят мъртвите пръчки да изпълняват волята му. Но пепелта остана студена и мъртва. Стройното тъмно момиче до него произведе резбована костна дрънкалка. Това беше древен и свещен обект и имаше ниско издихание на страхопочитание. Заразтърси гневно дранченето на пепелта, след което отново забира ръцете си в тях. Нищо не се случи. Раменете му се отпуснаха отчаяно. Малко в страни от останалите от племето, една сивокоса жена седеше и мънкаше на една кост. Това беше старата майка майката на ЗАС, половинката на мъртвия му баща Гор. Когато гор беше жив и главен, най-добрата храна и кожи бяха дошли на старата майка по право. Сега тя беше нищо. Според обичая на племето, тя трябваше да бъде изхвърлена от пещерата, за да умре, но някаква мекота в накара да я запази жива. Странно, но това я караше да презира още повече сина си. За никога няма да стане вожд като баща си. Къде е огънят, който заправи, тя кикотеше. Момичето от страната Назас се казваше хур. Тя побърза да го защити. Огънят е в ръцете му, стара майко. Няма да влезе в гората. За се намръщи при пепелта. Баща ми запали огън. Старата майка промърмори и той го направи и умря за това. Един ден бащата Назас отишъл на лов и повече не се върнал. Такива инциденти са достатъчно чести. Често звярат бил по-бърз или по-хитър от ловеца. Това поддържало числеността на племето ниска и означавало повече храна за тези, които живеели. Баща ми умря на лов, ръмжеше до ноза. Гор беше велик ловец. Никога не съм виждал звяра, който може да го унищожи. Той разгневил боговете, като направил огън. Тя го погледна в гневно объркване. Той ме научи, как да правя остри камъни за копия и брадви. Той ме научи, как да правя капани за мечката и тигъра. Щеше да ме научи, как да правя огън, ако звярат не го беше убил. За да ти се поклонят всички, както му се поклониха. Подсмихната стара майка. Но тя знаеше, че заказва истината. Тайната на огъня е най-ревниво пазената от всички, предавана от началник на началник. Гор бе пазил тайната толкова дълго, колкото можеше. Един пораснал син също може да му бъде съперник. Той винаги обещавал, че един ден скоро ще научи за да прави огън, но умира преди обещанието да бъде спазено. Сега забеше вожд, отчасти, защото беше син на Горс, повече защото беше най-силният войн на племето но все още му липсваше един магически атрибут на истински вожд способността да накара огъня да излезе от ръцете му в гората. Изведнъж заскочил на крака и заплашително се надвесил над старата майка. Кажи ми какво е направил баща ми, за да запали огън. Той се наведе над гората и движеше ръцете си като теб. Но винаги се обръщаше с гръб, криейки дървото с тялото си. Така и видях момента, в който дойде пожарата. Това е всичко, което знам. Махай се от очите ми стара жена. Трябваше да умреш с него. Старата майка стана и куцна. Огънят е зло, промърмори тя. Горо умря, защото гордостта му разгневи боговете. По-добре е да живеем без огън, както в старите времена. Тя се засмя триумфално. Огънят вече го няма. За никога няма да запали огън. Заотново се наведе над купчината пръчки. Хвърли още от пепелта на мъртвия огън, заповяда той. Може би духът на огъня все още живее в тях. Хур хвърли още пепел. А за продължи да държи оваглените пръчки, удряйки ги заедно, желайки огънят да дойде. Момичето Хур се сви до него, устните й бяха близо до ухото му. Старците говорят против теб, за. Казват, че е по-добре непознатият кал да ни води. Казват, че по цял ден си триеш ръцете, докато кал ни носи месо. Без месо ще огладнеем, каза за. Но без огън ще умрем, когато студът дойде отново. Без огън, горските зварове. Ще нападат пещерите ни, когато са гладни. Ще крадат жените и децата ни, докато спим. Старците не виждат по-далеч от месото, което изпълва стомасите им. Те ще направят Кал лидер. И Хорк, баща ми, и ще ме даде на него. Хорк беше един от старейшините на племето. Той вече беше стар, но все още беше човек с голямо влияние. Тъй като той вече не е най-силният, той ще подкрепи най-силния. Това е законът на оцеляването. Кал каза за Модили Кал не е не е лесно да бъдеш лидер. Един ден Кал се появил от планините, единствено целял от някакво далечно племе, загинало в големия студ. Беше донесъл тялото на току-що убит, елен със себе си, като предложение за мир. Кал беше добър ловец, бърз мислител и велик оратор. Вместо да го убият, както обичаят им с чужденците, племето му позволило да се присъедини към тях. Беше, помисли си за, голяма грешка, че не уби Кал. По това време, Кал беше събрал доста последователи и имаше такива, които говореха за него като за вожд. За инстинктивно знаеше, че Кал не е подходящ водач за племето. Беше алчен и безкрупулен, искаше всичко за себе си. Завзел най-големия дял от убитите и най-топлите кожи, както имал право, но се грижал и за племето, тъй като се организирали ловни дружини и дори в трудни времена на жените и децата се давала храна. Лидерът трябва да мисли за много неща. Кал не е лидер, отново промърмори за. Хур каза, водачът е този, който прави огън. За изпрати купчината пръчки да лети с едно движение на мощната му ръка. Къде изчезна огънят? Къде? Иан Честъртън се върна в съзнание с натъртено тяло и пулсираща глава. Предпазливо вдигна ръка и я потърка по скалпа си. Имаше бучка, точно над едното ухо. Беше болезнено, но не изглеждаше да има кръв. Някакъв глас ли се обади, Иан? «Иан, добре ли си?» Отвори очи и видя Барбара да коленичи до него. Това ми стана навик, промърмори той. Мисля, че съм добре. Сигурно съм си ударил главата. Той се откъсна, когато споменат за извънредните събития се върна. Е, поне спряхме да се движим. Иан се изправи предпазливо на крака, огледа се и видя Сюзан и доктора да стоят до централната конзола и да изучават един от инструментите. «Базата изглежда стабилна», каза Сюзан. Докторът кимна. Проверявайки още един ред циферблати. Слой от пясък, и тънък горен почвен слой. Близките скални образования. Добре, добре. Сюзан се обърна и се усмихна на ияни Барбара. По-добре ли се чувстваш? Напуснахме 1963, страхувам се. Докторът кимна в съгласие. О да, несъмнено. Ще ви каже къде сме в момента и кога. Лекарят се наведе над конзолата и удари рязко циферблата с кокалчетата си. Нула, каза възмутено. Нула, това не може да е вярно. Тази година все още не работи, както трябва. Сюзан. Осъзна, че Сюзан изобщо не говори с него, последва посоката на погледа и... и видя Иян и Барбара да седят на пода. О да, вие двамата. Да каза той, сякаш, току-що си спомни за съществуването му. Какво правиш там долу? Вече можеш да ставаш. Пътуването ни приключи. Барбара го гледаше с ужас. Какво стана? Тя настоя. Къде сме? Иан се изправи на крака, като леко въздъхна. Барбара, не ми казвай, че са те накарали да вярваш на тези глупости. Вярно е, мистър Честертън, каза Сюзан. Пропътували сме голямо разстояние в пространството и времето. Погледнете екрана на скенера. Докторът въздъхна. Точно така. Погледни там. Той посочи малък квадратен екран, окачен над конзолата. Тя показваше мрачна и скалиста равнина, ръба на нещо, което приличаше на гора и гледка към далечни планини. Докато Иан се взираше в екрана с удивление, лекарят каза презрително, че те не разбират и подозирам, че не искат. Погледна към Иан. Ето те и теб, младежо, нов свят за теб. Това е просто пясък, каза Иан глупаво. Пясък и камъни. Именно, това е непосредствената гледка извън кораба. Да не се опитваш да ми кажеш, че това е, което виждаме, когато излезем навън, а не в сметището на улица Тотърс, да каза Сюзан. Скоро ще можеш да се увериш сама. Не мога да повярвам, каза Ин. Докторът въздъхна. Наистина си много упорит, нали младежо? Добре, просто ми покажи някакво доказателство, някакво конкретно доказателство. Ин погледна съчувствено към Сюзан. Не искам да те нараня, Сюзан, но е време да се върнеш в реалността. Грешиш, мистер Честъртън, тъжно каза Сюзан. Докторът въздъхна възмутено. Казва, че съм Шерлатанин. Какво доказателство би те задоволило, младежо? Това е лесно. Просто отворете вратите, доктор Форман. Форман. Не, промърмори докторът. Сякаш никога не бе чувал това име. Форман. За какво говори сега? Изглеждат много сигурни прошепна Барбара. И си спомни за полицейската кабина разликата между вътре и отвън. Знам, Иан погледна предизвикателно към лекаря. Ще отвориш ли тези врати? Не, Иан погледна двете момичета. Виждаш ли? Блафира. Не и докато не се уверя, че е безопасно да ги отворя, каза покровителствено от докторът. Проварила е още данни. Въздухът изглежда много добър. Да, добра е доста забележително, незамърсена. Ще провериш ли радиационния брояч, Сюзан? Нормално е, дядо. Добре, добре. Ще взема портативен Гайгеров брояч за всеки случай. Е, млади човече, все още ме предизвикваш, нали? Просто отворете вратите и докажете своята гледна точка каза Ион Уморено. Ти наистина си твърде тесногрът, скъпо момче, каза докторът с вид на непоносимо превъзходство. Трябва да се научиш да не бъдеш толкова изолирана. Имаш ли представа къде сме, дядо? Защо? Попита Сюзан. Подхвърли на доктора нещо, което приличаше на малка черна котия. Със сигурност сме се върнали назад във времето. Значителна сума, мисля. Когато излезем навън, ще взема няколко проби, няколко скални парчета, няколко растения. Тогава ще мога да направя точна оценка. Той погледна супрек към конзолата на Тардис. Иска ми се тези инструменти да не ме разочароваха. Наистина вярваш на всичко, нали? Каза Иан невярващо. Наистина ли вярваш, че сме се върнали във времето? Да каза докторът с задоволство. Без съмнение. И когато отворим вратите, няма да сме в сметище в Лондон, Англия, през 1963. Това е напълно вярно. Тона ти предполага подигравка, младежо. Е, разбира се, това е нелепо. Времето не се върти в кръг. Не можеш просто да се оттеглиш, където искаш, в миналото или в бъдещето. О, и какво става с времето тогава? Инструктирай ме. То. Е, случва се, каза Ион Смътно. И тогава е свършено. Имаше снисходително забавление в начина на лекарите. Тя погледна към Барбара. Ами ти? Не се съмняваш като приятеля си, нали? Не. Не, не мисля, че съм. Добре. Все още има надежда за теб. Иен въздъхна. О, Барбара! Не мога да помогна, Иен. И двамата са толкова спокойни, толкова уверени в себе си. Просто им вярвам, това е всичко. Докторът хипнотично се втренчи в Иен. Ако можеше да докоснеш чуждия пясък с краката си, да чуеш виковете на странни птици, да ги гледаш как кръжат над теб в друго небе. Това ще те задоволили. Да каза Ян. Докторът се усмихна, протегна ръка и хвърли ключа. Тогава се убеди сам. Вратите на Тардис се отвориха. Иян отиде до отворената врата и погледна навън. «Не е вярно», каза той. «Не може да бъде?» Докторът се усмихна. Пет. Изчезването. Отвъд вратата имаше мрачна и пясъчна равнина, разпръсната с огромни камъни. Тя се простираше до ръба на гъста, непроходима гора. Отляво се издигаха ниски скалисти пред планини, за да се слеят с далечни, назъбени планини. Вдясно отвъд гората. Можеше да се види блясъкът на широк и муден поток. Равнината беше изпъстрена с ветрове, които издаваха постоянен, слаб стенещ звук, а въздухът беше свеж и хладен. Беше мрачна, отблъскваща сцена. Докторът триумфално подуши и каза «Нямам повече време да споря с теб, младежо. Сюзан ще взема нови проби». Той тръгна към равнината толкова уверено, сякаш беше сметището на улица Тотърс и изчезна зад Тардис. Внимавай, дядо, обади се на Сюзан. Да излезем навън и да погледнем, каза Барбара. Тя излезе навън. Иан се приближи до вратата и потрепери. Ауч! Сюзан се върна при него. Какво има господин Честъртън? Има малко синини през сента. Нищо особено. Хайде, облегни се на мен. Иан сложи ръка на рамото й и влезе през вратата. Тя се затвори зад него. Грубия пясък се стече под краката му и той потрепери от вятъра. Въздухът беше студен, но невероятно чист, а в далечината гората, реката и планините се открояваха с остри детайли. «Е, какво?» – попита Барбара безсрамно. ян поклати глава. «Трябва да има някакво рационално обяснение. Трябва да има». В сърцето си Иан знаеше, че е възможно само едно обяснение. Всичко, което докторът му беше казал, беше истина. С тези първи стъпки, извън Тардис, Иан започна да приема реалността на цялата извънредна ситуация. Докторът се появи зад Тардис, видимо раздразнен. Това е полицейска кабина. Защо не се е променило? Боже мой, колко обезпокоително! Докторът поклати глава и изчезна зад един огромен камък, оставяйки Иан да се взира в него с удивление. Докторът продължи по някакъв начин, прокарвайки пътека между големите камъни, размишлявайки над непостоянното функциониране на Тардис. Спомняйки си целта на експедицията, той внезапно спрял и открил, че се намира в нещо като закътано заграждение между две големи скали. Решавайки, че това място ще се справи като всяко друго, лекарят извади гайгеровия си брояч, малка тетрадка с кожена подвързия и молив. Вземайки парче скала, той започнал да я изследва много внимателно. Скоро той бил напълно погълнат от работата си. И съвсем не знаел за дивашката, облечена в кожа фигура, която го наблюдавала и скалите. Междувременно медиците внимателно проучвали района около Тардис. Барбара се натъкнала на черепа на някакво голямо животно, наполовина заровено в пясъка. И тя, и Сюзан започнали да го изкопават с ръце. Какво мислиш, че може да е Иан? Иан им помогна да изчистят пясъка от черепа. Не знам. Няма рога или рога. Може да е кон или елен, може да е всичко. Иан погледна назад към Тардис, изправен в синьо, квадратно и нелепо, но безспорно там, в средата на Пясъчната равнина. Невероятно! Полицейска кабина в средата на нищото. Просто няма смисъл. Сюзан погледна назад към Тардис. «Трябва да промене формата си», каза тя. «Не знам защо този път не го направи». «Предполага се какво?» «Промени формата си», повтори Сюзан. «Това е ион на колона и седан». Сега трябва да е камък или нещо такова. Искаш да кажеш, че корабът се дегизира, където и да отиде, каза Барбара. Трябваше. Но този път не се случи. Веригата на Хамелеона трябва да е повредена. Сюзан се изправи. Чудя се дали този череп ще помогне на дядо. Къде отиде? Тя се обърна бавно в кръг, засенчвайки очите си с ръка. Дядо, тя се обади. Къде си дядо? Нямаше отговор. Барбара погледна камин. Много си тих. Смирено е словото. Сгреших, нали? Не мога да го разбера повече от теб, каза Барбара. Вътре в кораба, изведнъж се озовахме тук. Да не говорим за повечето неща, които казва доктор Форман. Това не е името му. Кой е той? Доктор кой? Може би, ако разберем кой е той, ще имаме следа за всичко това. Важното е, че се случи, Иан. Просто трябва да го приемем. Почти невъзможно е да се приеме. Виждам, че са тук, но... Иан се изправи безпомощно. Сюзан каза, че не мога да го видя. Никъде не виждам дядо. Не може да бъда далеч, каза Барбара успокояващо. Почувствах се странно. Сякаш бяхме. Наблюдавах. Сюзан повиши глас. Дядо, къде си? Докторът седеше с кръстосани крака на земята, заобиколен от отпадъците си, разглеждайки покритото смъх камъче с погълнато внимание. Ловейки риба в джобовете си, той извади извита лула от морска пяна и голяма кутия старомодни клечки. От скривалището си в скалите Кал наблюдавал с очарование действията на непознатия. Той се наведе напред с любопитство, докато създанието произвеждаше мистериозни предмети изпод кожите си. Съществото се размърда с един от предметите и Кал видя чудо, хващайки каменната си брадва. Той се изправи и мълчеливо се насочи към плячката си. Дядо обади се отново на Сюзан. Дядо! Някъде в далечината се чувик на болка, вик на триумф, после тишина. От тук, каза Ианн. Хайде, те се насочиха към звука. Не им отне много време да намерят скалното заграждение. Старата кожена шапка на доктора лежеше на земята. До него бяха лулата и тетрадката му. От самия лекар нямаше и следа. Дядо, изкръщя Сюзан. Какво стана? Не се паникьосвай, Сюзан каза рязко Ин. Сюзан започна да се катери по най-близката скала, която трябваше да намеря. Може би мога да видя от тук. Добре, но внимавай. Виж, Иан прошепна Барбара. Тя посочи. Гайгеровият брояч лежеше в краката им. Чашата му беше щупена. Иан го взе и го изследва. Това вече не е добре. Може би е видял нещо интересно, предложи Барбара неспокойно. Може би просто се е втурнал да разследва. Иан вдигнал олата на доктора. Изпускаш това. Какво мислиш, че е станало? Е, предполагам, че е видял нещо и се е развълнувал и е тръгнал след него, каза Иан бавно. От друга страна, Можеше да бъде отвлечен. Този вик не звучеше просто като вълнение. Сюзан скочи от скалата си. Не виждам нищо. Няма и следа от него. Тя погледна смъка към Иоан и Барбара. Нещо му се е случило, знам го. Трябва да го намерим. Тонат ти беше почти истеричен и Барбара каза. Успокой се, Сюзан, паниката няма да помогне. Сюзан не слушаше. Тя се наведе и взе тетрадката. Оставил си е записките. Изглежда, че е оставил доста неща, за които лъже, каза Иен. Шапка, лула, тефтер, гайгеров брояч. Може просто да ги е оставил и да е заминал някъде, предложи Барбара, за да утеши Сюзан повече, отколкото защото самата тя вярваше в това. Сюзан поклати енергично глава. Не, не, не. Дядо никога не би оставил тетрадката си, тя е жизнено важна за него. Той има ключовите кодове за някой от машините на кораба и бележки за местата, които сме посетили. Той просто няма да си тръгне и да си тръгне. Моля ви, трябва да го потърсим. Нещо се случи, знам го. Добре, каза Барбара, успокояващо. Не може да е далеч. Какво видя от другата страна на скалите, Сюзан, попита Иан. Просто линия от дървета. Мисля, че това е началото на гората. Имаше някаква празнина между тях, изглеждаше като път. Добре, опитайте първо там. Иан прибрал медицинските вещи в джобовете си, и сложи счупения Гайгеров, брояч обратно на пясъка. Когато го остави, той спря за момент, потупвайки пясъка с плоската част на ръката си. Барбара погледна любопитно. Какво има този пясък? Студено е, почти замръзвам. ян се изправи и поведе по пътя около камъка. В пещерата на племето хур наблюдавал с тревога как за напразно се труди с малката си купчина въглени пръчки. До него едрата си вобрада фигура на хорк, на раненият баща наблюдаваше усилията на ЗАС със скептично око. Кал казва, че в страната, от която идва. Той е бил вожд и често е палил огън. Кал е лъжец. Кал казва, че е пътувал далеч от собствените си земи и е забравил как се прави огън. Той казва, че скоро слънцето ще му напомни как се прави и ще направи огън за всички нас. Цялото племе Кал загина в последния голям студ, каза за яростно. Ако не ни беше намерил и той щеше ще да умре, какво друго каза Кал? Попита Хур. Той казва, че сферата ще каже тайната на огъня само на лидера. Аз съм водачът, грухтящ за. Кълбото ще ми каже. Той се загледа в сивата пепел. Аз съм син на вожда, великият огнен майстор. Въпреки че той не ми показа как да слагам пламък в пръчките, скоро ще открия тайната за себе си. За се удари в гърдите с един огромен умрук. Кал дойде, а аз не съм го убил. Оставих го да яде с нас и да спи в пещерите ни. Гласът му се надигна до гневен рев. Трябва ли да проливам кръв, за да накарам хората да ми се поклонят?» Възбудени викове идваха отвън на пещерата. «Това е Кал. Кал идва. Кал ни носи плячката си. Заграбна каменната си брадва и избяга от пещерата хорки и хур близо зад него. Отвън те видяха Кал, заобиколен от тълпа развълнувани племена. Той носеше някакво странно същество през раменете си и, докато те гледаха, го хвърли на плоския връх на скалата извън пещерата. Любопитно племето се събра наоколо, от отвълнение, за си проправи път през и погледна към несъзнаваната фигура на камъка. Това е странно създание. Защо го носиш тук, Кал? Добре ли е да се яде? Кал го погледна предизвикателно, брадатото му лице пламна от триумф. Да не би за синът на великия пожарникар да се страхува от един старец. Не, за не се бои от нищо, каза за изкръка си побутна тялото на стареца. Кога за ще направи огън да излезе от ръцете му? Когато кълбото реши. Кал се засмя. Кълбото е за силни мъже. Хора, които могат да накарат кълбото да се подчини на волята им. Той посочи драматично тялото на скалата. Кълбото ми изпрати това създание в знак на благоволението си. Този стар може да накара огън да излиза от пръстите му. От племето се разнесе шепот. Видях го, изкрещя Кал. Вътре е пълен с огън. Димът излиза от устата му. Както лъжите излизат от твоите присмехулник за. Той се наведе напред и мушна тялото с пръст. Това е само един старец, облечен в странни кожи. Докторът изръмжа внезапно и заотскочи назад. Кал побърза да се възползва от предимството си. За се страхува от съществото. Кал не се страхуваше. Дойде едно странно дърво и съществото беше в него. Защеше да избяга, ако го беше видял, но аз гледах и го следвах. С гневен рев заскочи за Кал. Кал се отдръпна настрани и скочи върху скалата. «Чуйте ме!» Остави го да говори, изкрещя Хорк и за се отдръпна. Видях това същество да прави огън да излиза от пръстите му и скрещя Кал. Спомних си за за, сина на пожарникаря. Когато големият студ се върне, всички ще умрете, ако чакате за да ви запали огън. Но аз, Кал, съм истински водач. Кал посочи към пленника си. Биехме се заедно като тигър и мечка. И като видя, че моята сила е твърде голяма за него, легна да спи. Аз, Кал, го доведох тук, за да направя огън за теб. Чу се рев на одобрение. Защо слушаш лъжите на Калс? Искрещя за. Хорг каза, че има много хубави кожи. Може би е забравил какъв е студът. Утре ще убия много мечки за племето. Искрещя за. Всички ще имате топли кожи. Хорк каза сухо. Мисля, че утре все още ще сте тук, ще потривате ръцете си, ще ги държите за сухите пръчки и ще молите сферата да ви изпрати огън. А мечките ще останат топли в собствените си кожи. Чу се крясък на подигравателен смях. Каквото кажа, ще го направя, каза За. Чуйте ме отново изкрещя Кал. Казвам, че пожарникарят е мъртъв. Ти не си пожарникар, За. Всичко, което можете да направите, е да щупите сухите пръчки с ръцете си. Но аз, Кал, ще ги накарам да изгорят и ще бъда лидер. Шест. Пещерата на черепите. Настъпи момент на напрегнато мълчание. Завидя, как ръководството се изплъзва от хватката му. Той не можеше да използва думи хитро като кал, замъглявайки умовете на племето. Но можеше да убива, хващайки брадвата си, за да се подготви за пролета. Изведнъж Хури извика, съществото отвори очи. Докторът се изправи, протегна ръка към главата си. «Сюзан!» той извика. «Сюзан!» Сюзан, Барбара, Иън бързаха надолу по горската пътека, когато Сюзан внезапно спря. «Слушай, какво има? Защо?» – попита Барбара. Чух гласа на дядо. Беше много слаб, но го чух. «Чухте го, нали, господин Честъртън?» Чух нещо. «Може да е птица или диво животно». Беше дядо, каза Судан положително. «Хайде, трябва да го намерим». Тя избяга надолу по пътеката. Сюзан чака и не изкрещя Иън. «Хайде, е Барбара». Сюзан беше почти изчезнала от погледа му. Забързаха след нея. Когато докторът дойде на себе си, паниката му отихна. Изучаваше свирепите, облечени в кожа същества, които се тълпяха около него. Виждаше тежките, брутални черти, кожените дрехи, каменните брадви и копия. Той видя кал и потърка внимателно главата си, спомняйки си как нападателят му изкочи към него. Сигурно е искал да ме хване жив, помисли си докторът. Можеше да ми разбие черепа като черупка от яйце. Лекарят погледна към най-близката до него фигура. Той беше най-големият и най-силният, така че вероятно той беше водачът. Къде е Сюзан той започна и след това скъса. Нямаше смисъл тези диваци да знаят за съществуването на другарите му. Докторът замълча, внимателно се огледа наоколо, опитвайки се да разбере какво става. Брадатия дивак, който го бе заловил, сякаш произнасяше някаква реч. Дори и в каменната ера все още е имало политици, с които да се занимаваме, помисли си докторът. Гледаше и чакаше. «Искаш ли огънче?» – Кал изкръщя. «Или искаш да умреш на студа?» – Огън. Извикаха мъжете от племето. «Дай ни огън, Кал!» – Кал вдигна ръка за тишина. «Скоро студът идва отново и сега сте загубили тайната на огъня. Тигърът ще дойде отново в пещерите през нощта» защо те даде на тигара и на студа, докато той потърка ръцете си и чака сферата да си спомни за него. Той посочи към лекаря. Това същество може да накара огън да излиза от пръстите му. Кал го доведе тук. Той е създание на Калс. Запое по своя път напред. Той е просто един старец в странни кожи. В тялото му няма огън. Това нещо не е възможно. Той размахваше брадвата си. Казвам, че Кал е с нас твърде дълго. Време е да умре. Докато занапредваше към Кал, Хорг застана между тях. Казвам, че има истина и в двама ви. Заказва истината, че огънят не може да живее в хората. И Кал казва истината, че всички ще умрем без огън. Ако това същество може да прави огън, трябва да го имаме за племето. Смело, Хур се наведе напред. Ще чуя ли баща ми думите на жена? Лесно е да се види къде се крие истината. Ако този старец може да накара огъня да излиза от пръстите му, нека го направи сега. Пред цялото племе. Тълпата получи одобрение. Запогледна гневно към Хур. Знаела е, че тя се опитва да му помогне, че вярва, че твърдението на Калс е невъзможно. Но за също знаеше, че Кал е хитър. Колкото и невъзможно да изглеждаше, той не би рискувал да направи такова твърдение пред цялото племе, освен ако не е уверен, че може да го подкрепи. И ако Калс успее да запали огъня, претенциите на Зас към ръководството ще изчезнат завинаги. Аз съм този, който решава какво да се прави тук, каза За. Не стари мъже и жени или непознати. Кал побърза да се възползва от предимството си. Може би За не иска да види огън. Може би е оплашен. Аз, Кал, не се страхувам да запаля огън. Ще накарам създанието ми да създаде огън за племето. Ще заведа това същество в пещерата на черепите и ще умре, ако не ми каже тайната. Бързо докторът се изправи. Мога да запаля огън, изкрещя той. Пусни ме и ще запаля колкото огън искаш. Впечатлена, тълпата се отдръпна. Не трябва да се страхуваш от мен, каза докторът. Вижте сами. Аз съм стар човек. Как бих могъл да те нараня? Какво казва той, ръмжиза? Огън, каза Хорк, с смаян тон. Каза, че може да направи огън за нас. Изведнъж Кал видя, че новото му предимство се изплъзва. За мен? Той извика. Той ще направи огън за мен и аз ще ви го дам. Ще стана пожарникар също толкова внезапно, завидя как може да превърне откритието на Калс в своя полза. Ако създанието направи огън, той ще го направи за мен и за цялото племе. Междувременно докторът треска воровеше из джобовете му. Къде са ми кибритите? Трябва да си намеря кибрита. Той знаеше, че ги е имал по-рано, защото си спомняше, че е запалил лулата си с тях. Разбра, че и лулата му я няма. Дали е оставил и двамата, когато е бил нападнат, или кибритът е паднал от джоба му, когато безцеремонно е бил пренесен тук през дивашкото рамо. Какъвто и да беше случият, мачовете бяха изчезнали. Зая гледаше смутено, докато докторът потупваше джобовете му. С какво се занимава сега? Виж, то е създание на калс, каза кал. Той ще направи огън само за кал. Лекарят изостави търсенето си в отчаяние. Заведиме обратно на кораба ми и ще ти направя колкото огън искаш, каза той с надежда за се обърна към Кал. Това са още от лъжите ти, Кал. Старецът не може да запали огън. Имаше дърво, каза Кал отчаяно. Дойде от нищото. Старецът излезе от него и в пръстите му имаше огън. Димът излизаше от устата му. Хората от племето мърмореха недоволни. Тъй като лекарите не успяват да изпълнят обещаното чудо, мнението започва да се обръща срещу Кал. Заграбчи момента. Избутвайки Кал настрани, той сам се хвърли на скалата. Кал иска да бъде силен като за, син на Великия Огнен Създател. Всичко, което може да направи, е да лъже. Чухте го да казва, че ще имаме огън, а все още нямаме огън. За не те лъже. Той не казва, тази вечер ще ти бъде топло. А после те оставя на студа. Той не казва, ще прогоня тигъра с огън. А след това нека тигърът дойде при теб в тъмното. Искаш ли лъжец за шеф? Имаше викове за не. Мъжете започнаха да се взират заплашително в Кал. Кал размахваше брадвата си над главата на доктора. Запалете огън. Докторът погледна безпомощно. Не мога. Ти си в капан в собствените си лъжи, Кал, каза хор подигравателно. Тя се приближи към него. издаде силен рев от смях. Вижте великия вожд Кал, който не се страхува от нищо. О, велики Кал, спаси ни от студа. Спаси ни от тигъра. Кал видя надеждите си за лидерство да се разтварят в смеха на племето. Той сграбчи лекаря за рамото си и го вдигна почти от краката си. Запали огън, старче. Направи огън от пръстите си, както видях днес. Не изкръщя докторът. Казвам ти, загубих си кибрита. Не мога да запаля огън. За беше почти безпомощен от смях. Остави стареца да умре. Нека всички гледаме, как Великият Кал се бори с този могъщ гъщ враг. Кал извади каменен нож из подкожите си и го опря до гърлото на лекарите. Запалете огън. Запали огън или ще те убия. Ще оставим Великия Кал да ни преследва и скрещя за. Хубаво е да има на кого да се смееш. Кал вдигна ножа си. Не, изкрещя глас. Сюзан се втурна към центъра на кръга от изумени земци. Тя се препъна и падна в краката на Калс. След нея се приближиха Иан и Барбара. Иан скочи напред и се вкопчи в Кал. За момент се скараха яростно. Друг земец вдигна камен на брадва над главата на Айн. Так му се канал да удари, когато докторът изкрещял силно. Спрете. Ако умре, няма да има огън. Тоземецът спря движението надолу на клуба и погледна с любопитство към За. Убие ги, изкрещяла стара майко. За разглеждане. Не, ние не ги убиваме. Те са врагове. Те трябва да умрат. Впечатляващо, каза За, когато кълбото донесе огъня на небето, нека гледа на тях като на свои жертви. Това е времето, когато те ще умрат и сферата ще е доволна от нас и ще ни даде огън. Сложете ги в пещерата на черепите. Четиримата странници бяха изведени в битка. Кал погледна замислено за и се изплъзна. Хорк сложи ръка на рамото на Хърс, за да я отдалечи, но заслезе от скалата и хвана Хърс за ръката. Жената е моя. Дъщеря ми е за лидера на племето. Да каза за. Аз съм лидер. Жената е моя. Хорк въздъхна. Не ми харесва това. Което се случи. Не разбирам. Старите хора не обичат да им се случват нови неща. По времето на баща ти, аз бях неговият главен войн. Той беше велик водач на много хора. Да, много мъже, повтаряше горчиво. Всички те умряха, когато сферата напусна небето и големият студ беше на земята. Сега сферата ще ми даде огън отново. За мен, не за теб. Точно както ти ще ми дадеш Хур. Утешително каза Хур, за също ще бъде велик водач на много мъже. Ако ме дадеш на него, за ще си спомни и винаги ще ти дава месо. Приемайки неизбежното, Хорк наведе глава и се отдалечи. Старата майка се втренчи замислено вза. Имаше лидери преди огъня, промармори тя. Огънят разгневява боговете. Огънят ще убие всички ни накрая. Трябваше да убиеш четиримата непознати. Убиите ги. Запоклати глава, загледан в надвисналата тъмнина. Ще бъде както казах. Ще чакаме кълбото да изгрее отново в небето. Тогава те ще умрат. Ръце и крака, завързани като пленени животни, Иан, Барбара, докторът и Сюзан лежаха в по-малка пещера, точно отзад основната. След като завързали ръцете и краката им, похитителите ги хвърлили в пещерата и бързо се оттеглили, сякаш се страхували да останат, като търкаляли голям камък, за да блокират вратата. Пещерата беше малка и тъмна и вонеше на смърт. Имаше черепи навсякъде. Подредени в пирамиди на земята. Добре ли си? Ахна Иан. Не те ли нараниха? Не добре съм. Гласът на Барбарас трепереше. Страх ме Иан. Иан не може да предложи утеха. Опитай се да се държиш. Ще се измъкнем някак. Имаше истерия в гласа на Барбарас. Как? Как ще се измъкнем? Ще трябва да бъдем хитри, каза докторът замислено. Той изглеждаше забележително пъргав след изпитанието си, вече беше заед да се бори с оковите си. След миг каза, надявам се, че ще можете да се освободите гъ на Честъртън, защото аз не мога. Той погледна към другите. Съжалявам. Всичко това е по моя вина. Отчаяно съжалявам. Не промълви, Сюзан. Ще намерим изход. Не трябва да виниш себе си. Защо не? Помисли си Иан. Старите глупаци са прави. Той е виновен. Докторът погледна купчината черепи пред себе си. Той бутна един към Иан с краката си. Виж това, младежо, Иен я ни е вдигна несръчно. За щастие, ръцете им бяха вързани пред тях. Това е череп. Той я подхвърли настрани, наведе се напред и взе друга от купчината, а след това друга ги разгледа внимателно. Всички са еднакви, прошепна той. Короните са отворени. Седем, ножът. Племето спеше. Сгушени един в друг за топлина, обвити в такива кожи, каквито притежаваха, пещерните хора спяха, Сънуваха огън, опитвайки се да забравят смъртоносния студ, който се просеждаше през пещерите, студът, който ставаше все по-свирепа, по-силна нощ след нощ. Ако огънят не се върне скоро, ще дойдат утрини, когато слабите жените, децата и старите няма да се събудят. Когато студът беше най-жесток, дори силни мъже умираха през нощта. Само старата майка беше будна. В съзнанието и също изкочи огън, но не като Спасител, а като защитник. За старата майка огънят бил зъл демон. Обърканият и ум я свързваше със смъртта на съпруга Игор и с всички нещастия сполетели племето. Чужденците заплашиха, че ще запалят огън. Чужденците също бяха зли. Старата майка мислеше дълго време, чудейки се как би могла да спаси племето от заплахата на огъня. Най-после измисли начин. Тя се изправи безшумно, промъквайки се през тихата пещера до мястото, където спеше за хур до него. Скъпоценният нож на лежеше близо до протегнатата му ръка. Ножът представляваше дълъг, тънък, камък, а ръбът му беше остър. Старата майка се протегна за него. Запотрепери и промърмори в съня си, сякаш подозирайки намерението й, и. и тя дръпна назад ръката си. Пак заспа, старата майка грабна ножа и избяга. Хур я наблюдаваше с полуотворени очи и се чудеше какво да прави. Иан протягаше пред себе си вързаните си ръце, Протягайки ги с надеждата да се освободи от тях, но и виците от кожа бяха жилави и жилави и не даваха почти нищо. Сюзан претърсваше пода на пещерата за остри камъни. Ето още един остър ръб. Тя го вдигна и скочи към Иан, затруднена от факта, че ръцете и краката й бяха вързани. Иан взе камъка в собствените си вързани ръце и се премести при Барбара, която протегна вързаните си ръце на земята. Иан започна да реже прашките с камъка. Не е добре камъните да са прекалено меки. Ръбът продължава да се разпада. Всичко е безнадежно промърмори докторът. Дори и да ни освободиш, никога няма да успеем да преместим камъка, блокиращ вратата. Иян вдигна глава и подуши. Има въздух, който влиза в тази пещера от някъде другаде до вратата. Искам да кажа. Има, каза Барбара. Усещам го по лицето си. Това може да бъде само малък отвор. Не разчитай на това. Защо не очевидно е, промърмори докторът. Разбира се, че съм. Всяка надежда е по-добра от никаква. Не е добре просто да лежиш и да ни критикуваш. Направи нещо. Помогнете ни да се измъкнем от тук, ако сте толкова умен. Иан хвърли камъка настрани. Това е безнадежно, каза той. Веднага си противоречи. Не се отказвай, Иан моля те, умоляваше Барбара. Добре. Хайде, Сюзан, да потърсим по-добро парче скала. Докторът мълчеше след избухването на Ян. За първ път бе загубил обичайния си вид на самодоволно превъзходство. Малко смутено, каза той, не си губете времето с камъни. Опитай с един от разбитите черепи. Добро остро парче кост ще бъде по-полезно. Добра идея, каза Ян. Той започна да се вкопчва в зловещата купчина черепи. Лекарят изглеждаше напълно готов да поеме отново отговорността. Трябва да концентрираме усилията си младежо. Всички трябва да се редуваме в опитите си да ви освободим ръцете. Трябва да освободим момичетата. Не, не, първо ти. Ти си най-силният, може да се наложи да ни защитиш. Иан Кимна, впечатлен както от собствената си отговорност, така и от безмилостното разбиране на приоритетите на лекарите. Той намери череп, който беше разделен почти на две, с задоволителен остър ръб в точката на пречупване. Тихо, той го подаде на лекаря и протегна вързаните си ръце. Докторът започна да реже облигации. Дълго време той работеше яростно. Най-накрая спря, задъхвайки се с усилие. Сюзан, опитай за малко. Ръцете ми са уморени. Да, дядо. Сюзан взе парчето от черепа и започна да реже усърдно. Докторът се премести при Барбара, която се взираше с празен поглед в тъмнината. А лицето ѝ беше бяло и нарисувано. Не мисли за неуспех, каза нежно лекарят. Ще се освободим и ще избягаме от това ужасно място. Какво? Барбара едва го разбираше. Опитай се да си спомниш как ти и другите сте стигнали до тук. Концентрирайте се единствено върху това. Проследете всяка стъпка от пътуването в ума си. Да, добре, ако мога. Барбара го погледна изненадано. Опитваш се да ми помогнеш, нали? Страхът ни прави добри спътници, госпожице Райт. Не мислех, че някога сте се страхували, докторе. Страхът е с всички нас и винаги ще бъде, каза лекарят тихо. Но също и другото усещане, което винаги живее с него. Каква сензация? Вашият спътник спомена за това преди малко. Надежда Гацерайт. Надежда? Сюзан продължи да реже облигации, докато и тя не се умори, тогава Барбара пое. Цялата им работа, като че ли правеше съвсем малко впечатление на дебелите кожени ремъци, очевидно щеше да мине много време, преди да отслабнат достатъчно, за да бъдат счупени. Сюзан седеше до доктора и гледаше как Барбара работи. Тя малко дремеше, когато чу странен шумолящ звук зад себе си. Тя се обърна. В далечния ъгъл на пещерата имаше рамка от клони, украсени с още от ужасните, ухилени черепи. Шумоленето идваше от този ъгъл. За свой ужас Сюзан видя, че черепите се движат. Виж, тя изкреща и всички се обърнаха. Купчината клони беше избутана настрани отзад, Изпращайки черепи, подскачещи и търкалещи се по пода. Появи се ужасна фигура, клющава старица с разрошена бяла коса. В ръката имаше дълъг каменен нож. Размахвайки я заплашително, тя пристъпи към безпомощните затворници. Огънят е зло, пееше тя. Няма да палиш огън. Хур побутна за вбудност. Той отвори очи и инстинктивно посегна към брадвата си. Хур сложи пръст на устните си и го поведе между купчените спящи фигури и извън пещерата. Те трепереха от нощния вятър. Замигна към нея, разтривайки саня от очите си, си умруци. Какво има? Защо ме будиш? Кажи ми. Видях старицата да ти взима ножа. Ако си видял, защо и позволи, тя е стара. Можеше да я задържиш. Хур отговори на въпроса си с друго. Защо го е взела? Кой знае, може би е отишла в гората да ловува. Не каза Хур. Дълго мислих за това. Отиде да убие чужденците. Тя ли каза това? Взела е ножа ти. Тя се страхува от огъня. Трябваше да я спреш. Кал беше в пещерата. Лидерите са будни, когато другите спят. Трябва да я спреш. Хур спря, загледан внимателно в вза. Странното племе няма да може да ви покаже как се прави огън, ако старата жена ги убие. Но ако я спра да ги убие, те ще ме запалят. И не накал Ела... Забързаха към входа на пещерата на черепите и видяха, че големият камък все още блокира вратата. Старата жена не би могла да влезе в пещерата, каза заядосано. Камъкът е там. Защо ми казваш тази лъжа? Хур отиде до устието на пещерата. Тя притисна охото си към малката пролука между камъка и ръба на входа на пещерата. Тя се обърна към за. Слушай, заслушаше. Чувам старата жена в пещерата. Тя говори с тях хвърляйки брадвата си, за започна да вдига камъка. Отначало не се движеше, но постепенно започна да се люлее, все повече и повече. Хур се притече на помощ. На доктора му трябваше доста време, за да разбере какво иска старицата. Говореше истерично за огъня и заплашително размахваше ножа към тях. Какво иска тя, докторе? Да промълви Барбара. Ще ни убие ли? Не, не мисля. Доколкото разбирам, тя е ужасена от огъня, предлага да ни пусне, ако обещаем да не го правим. Старата жена кимна нетърпеливо. Ще те освободя, ако си тръгнеш и не направиш огън. Огънят ще донесе неприятности и смърт на племето. Веднага каза докторът. Да вървим и няма да има огън. Те усетиха скърцащ шум от устието на пещерата. Някой клатеше камъка. Имаше изблик на ярост. Някой идва, каза докторът. Бързо сега. Той протегна китките си и старата жена режеше връзките с каменния нож, докато се разделиха. Сега краката ми, старата жена се наведе и преряза връзките от краката на лекарите. Един по един ги освободи. През цялото време големият камък, блокиращ входа, се люлееше все повече и повече. Възрастната жена посочи пътя, по който бе влязла. Зад храстите имаше тесен отвор. Трябва да побързаш. Следвайте тунела и след това поемете по пътеката в гората. Можеш да се скриеш там. Побърза изкрещя, Ин. Ще бъдат тук след минута. Докторът мина през тунела, после Барбара, после Сюзан и накрая самият Ин. Минути след като изчезнаха, камъкът се премести достатъчно, за да остави пролука на входа. За се промъкна, а ти си зад него. Къде са ъмжиза. Хур погледна захвърлените окови на пода на пещерата. Тя не ги е убила. Тя ги освободи. Завидя ножа си в ръцете на стари майки и го грабна от нея. Защо, стара жено? Защо? Те биха направили огън, стенеше стара майка. Щяха да запалят огън. Острите му очи бяха забелязали, отвора в задната част на пещерата. Тръгнали се натам. Ето, за. затръгна към пролуката и старата майка го прегърна с клещавите си ръце, опитвайки се да го задържи. Я за я хвърли настрана. Тя се спъна на пода и лежеше полузасмешена. Занадникна в тунела и се поколеба. Отидоха в нощта. Аор рече. Отнесоха със себе си тайната на огъня. зверовете ще ги убият. Ще ни убият, ако ги последваме. Хур се върнал на входа на пещерата, намерил за збрадва и му я донесъл. Тя го притисна в ръката му. Ти си водачът, заказа тихо хур. Ти си силен, силен като зверовете ще бъдете още по-силни, след като знаете как се прави огън. По-силен от кал. Зая погледна за момент, след което се промъкна в тунела. Хурго последва. 8. Гората на страха. В гората беше тъмно. Пътеката беше толкова тясна, че през лицата им постоянно минаваха клоните на ниски клони и те трябваше да се защитават с вдигнати ръце, докато тичеха. Въздухът беше хладен, въпреки че гората ги предпазваше от нощните ветрове. Пътеката беше толкова затворена от всяка страна и над главата, че беше като да минаваш през тунел. И все пак, тя беше хиляди пъти по-добра от ужасната пещера с вонята на смърт и разбити ухилени черепи. Сюзан водеше, после Барбара, после Ян, с доктора отзад. Докато тичеха, Иоан осъзна, че лекарят изостава все повече и повече. Обърна се и видя, че старецът съвсем бе престанал да тича. Беше се облегнал на едно дърво. Спри. Само за момент, моля. Трябва да продължим, докторе. Докторът кимна слабо. След малко, след малко. Все още не беше достатъчно далеч от пещерата. Знам, знам, но просто не мога да бягам повече. Опита и призова Ян. Докторът кимна уморено, но не помръдна. Добре, каза Ян. Има само едно нещо за него. Ще трябва да те нося. Той пристъпи към лекаря, който възмутено му помаха. Няма да го направиш младежо. Не се нуждая от помощта ти. Може да съм стар, но не съм изкофял. Просто искам да си върна дъха. Това е всичко. Ян погледна отчаяно Сюзън. Тя пристъпи напред и каза: Моля те, дядо. Докторът въздъхна и се измъкна уморено от багажника. Продължихме напред, но този път с по-бавно темпо. Имаше мистериозни шумолене в гората около тях и викове на диви зверове. Барбара се приближи до Ян. Сигурен ли си, че това е правилният път? Така мисля. Искаме да отрежем ъгъла на гората и да се върнем на кораба. Влязохме в гората на друго място. Трудно е да се каже. Какво мислиш? Не си спомням, Иан. Просто не мога да си спомня. В гласа й се долавяше истерия. Иан сложи утешителна ръка на рамото й. Няма значение, бяхме свободни, нали? Това е най-важното. Тръгнаха по пътя си. Иан чушум в тъмнината зад себе си и се завъртя. Храстите сякаш леко се движеха и на него му се стори, че чува нисък гърлен звук, подобен на мъркане на гигантска котка. Какво има? Иан свира не. Просто някакво диво животно. Вероятно повече се страхуват от нас, отколкото ние от него. Но в сърцето си Иан не беше сигурен. Той напрегна мозъка си, за да си спомни какви животни са били по времето на пещерните хора. Поне не динозаври, макар че това беше често срещана грешка. За щастие на хората. Тези големи чудовища отдавна са изчезнали. Но мамутите със сигурност. Ами съблезъбият тигър. Със сигурност е било наоколо. Те се движеха предпазливо през тъмната гора. Те стигнаха до паднало дърво и спряха, за да се ориентират. Помня това място, каза развълнувано Сюзан. Но ние не минахме покрай него, а заобиколихме. Точно така съгласи се Барбара. Пътеката я подминаваше от едната страна. Надявам се, че и двамата сте прави каза Ян. Защото ако си. Корабът не може да е много далеч. Той се обърна към лекаря, който се беше облегнал на рамото на Сюзан. «Как се чувстваш?» «Добре съм. Благодаря ти, младежо». Немещите и за слабото звено в партията. Изведнъж Барбара извика леко и се приближи до Ян. «Какво има?» «Не знам». Стори ми се, че видях нещо да се движи в храстите. «Глупости», каза лекомислено докторът. «Казвам ти, храстите се преместиха, видях ги». Никога няма да се измъкнем от това ужасно място. Никога. Какво може да е било от дядо? Да прошепна Сюзан. Въображение, скъпо дете. Чисто въображение, каза докторът, но се огледа доста неспокойно. Иан сложи утешителна ръка на раменете на Барбарас. Виж, знам, че това изглежда като кошмар, но ще се измъкнем от него. Всички ще умрем в тази ужасна гора, знам го. Няма, каза Ян Джентли. Не и ако не се предадем. Иан, какво става с нас? Не може да сме далеч от кораба. Ще бъдем в безопасност там. Излязохме от пещерите, нали? Сюзан се приближи до доктора и потрепери. Толкова е студено. Докторът свали сакото си и го сложи около раменете й. Добре дошъл си, дете мое. Ами ти, дядо. Докторът се усмихна. Не се тревожи за мен. Цялото това усилие ме разгорещи. Иан дойде при тях. Барбарас усеща напрежението. И без това спряхме, така че си починете тук. Сюзан кимна с благодарност. Има ли някакъв шанс да ни проследят? Страхувам се, че има. Ето защо не искам да стоя тук, твърде, дълго. Не мислиш, че искам да се бавя, нали, каза докторът сърдито. Иан го погледна дълго страдащо. Не, разбира се, че не. Мисля, че е добре да променим реда, когато тръгнем отново. Ти ще водиш с Сюзан и Барбара, а аз ще водя отзад. Докторът настръхна. Изглежда си избрал себе си за водач на тази малка експедиция. Няма време за гласуване, нали? Само да разбереш, че няма да следвам сляпо заповедите ти, младежо. ян се наведе напред. Повярвайте ми, докторе, ако бяхме само двамата, що се отнася до мен, щяхте да намерите пътя обратно към кораба. Ти си много досаден млад мъж, нали? А ти си много упорит стар, каза и през престиснати зъби. Но когато тръгнем, ти ще водиш, момичетата ще застанат между тях, а аз ще съм последен. Това е най-безопасният начин. Най-безопасно. Защо по-безопасно? Мисля, че Барбара е права. Чух нещо в храстите зад нас, когато спряхме преди, и все още е с нас. Нещо ни преследва. Истинско въображение. Какво ви прави толкова уверен, докторе? Отказвам да се плаша от обикновени сенки. Иан се предаде. Добре, както искаш. Починете си тук още малко и след това продължете. В друга част на гората заихур също бяха спрели, макар и да не си почиваха. Те коленичиха. Изследвайки следите, оставени от непознатите при преминаването им през джунглата, знаци толкова ясни за тях, колкото пътни знаци за модерен шофьор. Ето една с клонка, каза Хур. Те останаха тук. За огледа отпечатък. Имат странни крака. Те носеха кожи върху тях, каза Хур. Има още следи тук и тук. Тръгнаха натам. Пред тях се издигаше шумолене и ниско ръмжене. Запогледно оплашено към Хур. Беше грешно да ги следваме. Не трябваше да правим това. Не можем да се върнем сега. Искаш ли, Кал, да ти се подиграва, както ти се подигра с него? Зазграбчи брадвата си по-здраво и те продължиха пътя си. Малкото парти се придвижи през джунглата, неизбежно забавено от факта, че сега докторът беше начело. Барбара хвана крака си в изоставащата лоза и падна, разбивайки се в храстите от едната страна на пътеката. Протегнатата й ръка докосна нещо топло и мокро. Тя се изправи на крака и погледна към ръката си. Беше покрито с кръв. Тя изкръщя. По патеката зад тях забдително поклати глава. Сега те са съвсем близо. Това беше една от жените. Ела! Те побързаха. Лекарят разглеждаше сгушената форма, точно до патеката. «Какво има дядо? Какво?» – попита Сюзан със страхопочитание. «Само мъртво животно. Някакъв вид Елен», – мисля. Убите е съвсем наскоро. Тялото е още топло. Какво го уби?» Съдейки по тези следи от ногти – някой много голям и много див член на семейство, котки. Вероятно са близък тигър. Изведнъж ще чули трясък в джунглата зад тях. Това ли е тигърът? Да прошепна Барбара. Твърде шумно. Трябва да са пещерните хора, които идват след нас. Трябва да се скрием и да се надяваме, че ще минат. Бързо, там в храстите. Иан ги пъхна в храстите и те се наведоха, чакайки. Секунди по-късно, две облечени в кожа фигури се втурнаха към сечището и спряха оглеждайки се наоколо. Единият беше масивна фигура, носеща брадва с камен на глава един от мъжете, които бяха видели в пещерата. Фигурата до него беше едновременно по-малка и по-слаба. За негово чудване и видял, че е момиче. Двете свирепи фигури стояха на едно място и се взираха подозрително около тях. Близо до храстите голямата котка също беше готова. Тя следваше тази странна плячка през гората по някакъв начин. На няколко пъти тя се навеждаше към пролета и сваляше един от тях. Но всеки път нещо я задържаше. Имаше нещо много сбъркано в тези същества. Външният им вид, начинът по който се разбиваха смело в джунглата и най-вече чуждата миризма на странните кожи, които носеха. Всичко това беше ново, непознато и вероятно опасно. Когато Зайхур се преместили в всечището, дилемата с големите зверове била решена. Тя познаваше пещерните хора от древността. Знаеше как изглеждат, как се движат и миришат, знаеше как ловуват с копия и брадви. Замахвайки сопашка, тигърът се промъкнал през гората към двамата новодошли. В храстите прошепна Ян. Дръжте се всички долу. Нито звук. За се огледа неспокойно, усещайки, вместо да види нещо нередно. Той докосна ръката му. Чакай тук, прошепна той. На това място има опасност. Ще отида да погледна. За предпазливо се придвижи към поляната. Насочвайки се право към храстите, където се криеха ян и другарите му. Някъде зад него се чу ниско ръмжене. За се завъртя. Това беше гласът на тигъра, дългозъбият, старят враг на своя народ. Стискайки брадвата си по-здраво, за завъртя главата си от едната страна на другата, слушайки, усещайки. Точно зад него дългите треви започнаха да пулсират. Хурго видя и изкрещя предупреждение, но беше твърде късно. Тигарът изкочи. 9. Засада. Когато тигърът се понесел във въздуха към него, за се възползвал от единствения си шанс. Той се затича не назад, а напред под нападащия звяр и с цялата си сила замахна с голямата си каменна брадва към създанията. Усети как брадвата удари дома му. Тигърът изкреща от ярост и болка. Цялата му тежест се стовари върху него и го повали на земята. За се опитал да изтръгне брадвата си, за да убие черепа, но само дръжката се освободила. Брадвата беше щупена. За доктора и другите всичко изглеждаше, че се случва с ослепителна скорост. Те видяха великия звяр да извира, носейки пещерния човек на земята. Чуха писъка на тигара. Като проблясък от жълта козина, той се освободи и изчезна в гората, оставяйки окървавената форма на пещерния човек, протегната в осветената от луната поляна. Момичето нададе силен вик на скръп и се затича да коленичи до него. Иън скочи на крака. Бързо, сега е нашия шанс. Махайте се всички. Бягай. Инстинктивно другите му се подчиняваха. Всички с изключение на Барбара, която стоеше и гледаше към двете фигури. Какво чакаш, изкръщя докторът. Не можем просто да ги оставим. Скъпа госпожица Райт, те са диваци. С радост щяха да ни убият. Спомни си черепите в пещерата. Не ме интересува какво са направили. Те все още са човешки същества. Барбара тръгна по поляната, където плачещото момиче коленичи до неподвижното тяло на мъжа. Мисля, че е мъртъв. Няма никаква опасност. Барбара, върни се, извика и античайки след нея. Това е шансът ни да избягаме. Ще дойда с теб. Барбара, казва се Сюзан. Тя тръгна след него, но докторът я хвана за ръката. Няма да направиш такова нещо, Сюзан. Стой където си. Връщаме се на кораба. Не, дядо каза Сюзан предизвикателно. Не можем да я оставим тук сама. Лекарят погледна през поляната и каза раздразнено «Какво правят?» «Да не са полудели!» Приклекнал предпазливо надза, хур яростно вдигна поглед, когато Барбара и Ян се приближиха. «Стой на страна!» «Нека погледна», каза Ян. «Не, ще го убиеш!» Барбара дръпна хур настрани, докато Ян коленичи до тялото на зас. «Всичко е наред», каза Ян. «Аз съм ти приятел!» Хур го погледна с удивление. Приятел, ще ми трябва вода. Вода. Донеси ми малко вода, каза Ян търпеливо. Зараните му. Хур посочи. Там има поток. Покажи ми, каза твърдо Барбара. Сякаш се обръщаше към неохотен ученик. Ще ми дадеш ли кърпичката си, Ян? Марморейки и марморейки, докторът позволи на Сюзан да го води. Всичко е наред, каза Сюзан успокоително. Вече е безопасно. Докторът изпищя от отвращение. Сюзан погледна надолу към пещерния човек. «Как е той, Иън?» «Мъртъв ли е?» «Далеч от това», каза Ян. «Всъщност, е много по-добре, отколкото изглежда». Взела е Зас брадва. Сигурно е оставил брадвата си в тигъра. Барбара и Хур се върнаха на сечището. Барбара даде на Ян напоената с вода кърпичка, а Хур носеше още вода в сгънато листо. Иън започна да отмива кръвта от раните на Зас, които скоро се оказаха не повече от серия дълбоки рани в ръката и рамото му. По-голямата част от тази кръв са тигрите, каза Иан. Барбара посочи. Виж, има рана на челото. Тигърът сигурно го е зашеметил. Иан изкъпа раната, а застенеше и се раздвижи. Иан погледна тъжно Барбара. Изглежда сме пропуснали шанса си да се измъкнем. Обзалагам се, че апартаментът ти е пълен с бездомни котки и кучета. Те са човешки същества, Иан, каза отново Барбара. Добре, знам. Иан погледна към лекаря, който стоеше намръщен към тях. Имате ли медицински консумативи на кораба? Антисептик? Това е нелепо, изръмжа докторът. В един момент отчаяно се опитваме да избягаме от тези диваци. А сега? Сега им помагаме. Знам. Ти си лекар. Направи нещо. Не съм доктор по медицина, младежо. Дядо, трябва да се сприятелим с тях, настоя Сюзан. Може би те ще ни помогнат. Нелепо. Защо, каза Барбара гневно? Защо трябва да се отнасяш към всички и всичко като към по-маловажни от себе си? Докторът я погледна строго. Предполагам, че мислиш, че всичко, което правиш, е разумно, а всичко, което правя аз е нечовешко. Но да предположим, че вашите преценки са грешни, а не моите, щом тези диваци могат да ни последват, значи и другите могат. Цялото племе може да ни нападне всеки момент. Племето спи, каза хур, а старата жена, която ни освободи. Какво за нея? Прав сте, докторе. Бяха твърде изложени тук. Лекарят Кимна самодоволно, но изражението му се промени бързо, когато Иан продължи «Направете носилка и го носете с нас». «Не предлагаш да го върнем на кораба. Можем да направим носилката с палтата си», каза Ян енергично. «Барбара Сюзан, вижте дали можете да откъснете няколко дълги прави клона от храстите». Докато се отдалечаваше, Барбара каза че може би старицата няма да ни издаде. Тя ни помогна, тя не иска другите да знаят. Мислите ли, че тези хора имат логика и причина, каза лекарят яростно. Не виждаш ли, че умовете им се променят толкова бързо, колкото нощта следва деня? Тя може да каже на цялото племе в този момент. По някое време през нощта Кал се събуди, предупреден от някакъв инстинкт за опасност. Огледа се наоколо. Всичко изглеждаше нормално. Тогава видя, че старата майка я няма. И Зайхур, нещо се случваше. Каквото и да е било, трябва да е свързано с чужденците. За го беше предал, той се опитваше да принуди чужденците да му дадат тайната на огъня. Кал се изправи с нож в ръка и потайно се отправи към пещерата на черепите. Подозренията му се потвърдиха, когато видя, че големият камък е преместен на страни. Той се промъкнал през пролуката и за свое очудване видял, че в пещерата няма нито чужденци, нито за. Само старата майка стенеше на земята. Кал я изправи на крака. Странни същества. Къде са те? Отидоха си каза старата майка. В очите й проблясваше триумф. Как са преместили камъка? За го премести. За отидестях. с тях. Кажи ми, стара жено, кажи ми. Възрастната жена посочи гърба на пещерата. За Ихур тръгнаха след чужденците. Оттам. има и друг начин. Ръцете и краката на непознатите бяха вързани, каза Кал яростно. За ги освободи. Те отидоха със за, за да му покажат как се прави огън. Пуснах ги на свобода, гордо каза старата майка. Вече няма да палят огън. Няма да има повече огън. Освободил си ги. Кал видя края на всичките си надежди. Тайната на огъня е изгубена или дадена наза. И всичко това заради тази стара жена. Освободил си ги. Изблик на сляпа ярост премина през него и изведнъж каменният нож в ръката му беше погребан в сърцето на старите майки. Възрастната жена се взря. Не Невярващо в ножа за момент, след което падна мъртва в краката му. Као извади ножа, мокър от кръвта на старицата, и го пъхна под кожите си. Трябва да измисли нещо, което да каже на племето. Иан беше заед да показва на Сюзан и Барбара как да направят импровизирана носилка. Прътите минават през ракавите на палтата, както виждате. Сюзан коленичи, за да избърше челото на зас. Но Хур грубо и отблъсна. Не, той е мой. Само се опитвах да му помогна. Иан се усмихна. Мисля, че тя ревнува от теб, Сюзан. Смаян, хуро хоро гледа групата. Не разбирам никой от вас. Ти си като майка с бебе. За е твой враг. Защо не го убиеш? Иан каза, че тези хора просто не разбират добротата или приятелството. Виж, дали можеш да обясниш по начин, който шел разбира Барбара. Ще го излекуваме отново, каза Барбара джентли. Ние ще ви научим как се прави огън. Всичко, което искаме в замяна е да ни покажеш пътя обратно към нашата пещера. И слаб глас от земята рече: Послушай ги, Ор. Те казват истината. Не са ме убили. До този момент забеше в съзнание, макар и все още замаяна. Притеснявам се за времето, каза Иан. Тук сме твърде дълго. Готовили сме всички. Много съм жаден, каза Сюзан. Може ли да си взема питие? Иан кимна, а Сюзан отиде при Хур и каза, че се надява. Вода. Хурпо е по пътя към потока, а Сюзан го последва. Внимавай, казва се Барбара. Сюзан погледна лекаря, който стоеше малко в страни и се цупеше. Искаш ли вода, дядо? Не, не искам. Какво ще кажете да ни помогнете, докторе? Казва се Иен. Докторът скръсти ръце и му обърна гръб. Не му обръщай и внимание, каза Сюзан пресрамо. Той често е такъв, особено когато не става по неговия начин. Иен свърши с проверката на носилката. Трябва да е доста здраво, за да носи тежеста на ЗАС. Може би беше добра идея да се сприятелим с тези двамата, каза Барбара да се надяваме. Може дори да имаме по-голям шанс да се върнем на кораба. Иен вдигна поглед от задачата си и видя, че лекарят е взел тежък заострен камък и тайно напредва към ЗА. Той се изправи и стисна ръката на лекаря. Какво правиш? Пусни ме, каза възмутено докторът. Щях да го помоля да нарисува някаква карта на земята, за да ни покаже пътя обратно към Тардис. Иен се вгледа внимателно в стареца. Наколко безпощадност е бил способен лекарят, ако е смятал, че това може да спаси неговия живот и този на Сузан. Той взе камъка от ръката на лекаря и го хвърли на страна. Добра идея, докторе, но не мисля, че е в състояние да рисува карти. По-добре да тръгваме. Сюзан и Хур вече се бяха върнали от потока и докторът гледаше презрително докато Иан и трите момичета се мъчиха да изтъркалят за наносилката. Най-накрая успяха. «Ще вземете ли единия край, докторе?» каза Иан. «Нали не очакваш да го нося? Нали не очакваш някоя от момичетата да го направи?» каза Иен Води Водини Сюзан. Опушен, лекарят взе своята част от носилката, Иан взе другата и малкото парти тръгна. Кал беше събудил останалите от племето и те се движеха в безпорядък извън главната пещера. Чужденците си отидоха, Изкрещя Кал. За хур отидоха с тях. Трябва да тръгнем след тях и да ги върнем. Хур няма да помогне на чужденците да избягат, каза Хорк. Тя е отишла с тях по един и същи начин. Хорк поклати глава в недоумение. Къде е старата майка? И тя ли отиде с тях? Тя седи мълчаливо в пещерата на черепите, каза Кал. Видях я там, но тя не помръдваше и не говореше. Хорк води към пещерата на черепите и всички те се струпват вътре. Старата майка седеше с кръстоса крака, взирайки се в пространството, облегната на пирамида от черепи. «Тя ще ти каже какво се е случило», каза Кал. «Пита я». Хорк се протегна и докосна старата майка по рамото. Тя се обърна настрани и падна сковано на земята. Тя е мъртва. С силен, завладяващ глас, каза Кал, очите ми ми казват какво се е случило тук. Виждам снимки както когато спя. За Ихур дойдоха тук, за да освободят чужденците, за да могат да откраднат тайната на огъня за себе си. Старата майка се опита да ги спре и за я уби. За отиде с тях. Той ги връща на собственото им дърво в замяна на тайната. Хорк бавно каза, че старата жена е мъртва. За и чужденците ги няма. Трябва да е било така, както са го видели очите ти. Аз съм вашият водач, изкрещя Кал. Последвай ме и ще те заведа при чужденците, Сюзан беше тази, която първа стигна до края на гората. Прокарвайки си път през параван от храсти, тя надникна в затъмнената равнина и извика. «Там, ето там, виждам Тардис». Останалите бавно тръгнаха след нея по пътеката. Носенето на тежеста на заги бе забавило до пълзене. Бяха необходими чести почивки и им отне невероятно дълго време, за да стигнат до края на гората. Но най-сетне бяха тук и се виждаше безопасност. Хайде, докторе, изкрещя Иан. Бяхме почти там, само едно последно усилие. Да, да, много добре промърмори докторът. Барбара, ти и Сюзан задръжте храстите, за да можем да изкараме носилката, каза Иан. Барбара и Сюзан дръпнаха паравана с храстите настрани, а Ян поведе през пролуката с носилката. Когато излизал от равнината, можел да различи квадратната синя форма на тардис. Точно отпред. Изведнъж, за негов ужас, той видял няколко едри, облечени в кожа фигури, да се появяват иззад Тардис и да напредват към тях. Назад изкръщя Иан. Той се отегли тромаво обратно в гората, възпрепятстван от носилката, завъртя се и видя друга група племена, блокиращи пътеката. Водачът имаше къса старчаща брада и в ръката си държеше каменен нож. Бяха в капан. 10. Пленени. Племето е свикало съвет. Четиримата пленници стояли пред Хорк и останалите от племето, пазени от кръг войни, предвождани от Кал. За също беше там, все още на импровизираната синосилка, която беше поставена на земята пред плоската скала. Хорк оленичи нетърпеливо до него. Един вид процес се случваше, когато Кал обвиняваше за и оправдаваше собствените си действия пред племето. Докторът и останалите наблюдаваха внимателно, осъзнавайки, че техните съдби вероятно също са заложени на карта. Кал завършваше историята си. За и жената отиваха с чужденците, с нашите врагове. Доведох другите, спряхме ги и ги доведохме тук. Чужденците не са наши врагове, каза Хур. Спасили се за от смърт, когато тигърът го е нападнал край потока. Чуйте как жената говори от името на непознатите, подсмихна се Кал. Тя и е заги ги пуснали от пещерата на черепите и избягали с тях. Лъжеш изкреща, Хур. Старата майка ги освободи. Толкова ли е слаб за че жена му да говори вместо него. Казвам, че беше старата майка. Тя им показа друг път от пещерата на черепите. Тя ще ви каже. Старата жена вече не говори, каза Кал. Тя не казва, че е направила това или онова. Старата майка е мъртва. Зае уби. Кал се наведе и грабна каменния нож изпод кожите на зас. Виждаш ли? Това е ножът, с който за уби. Имаше изблик на гняв от племето. Изведнъж докторът заговори, гласът му беше силен и заповядващ. По ножа няма кръв. Всички погледнаха към ножа. Както каза докторът, каменното острие беше чисто. Кал погледна надолу към ножа в ръката си. Това е лош нож. Тя не показва нещата, които е направила. Докторът се засмя презрително. Ножът е по-хубав от твоя. Кал хвърли ножа на земята. Казвам, че е лош нож. Лекарят посочи ножа къде е лежал на земята. Казвам, че това е добър нож. Може да реже и да намушква. Това е нож за шефа. Никога не съм виждал по-добър нож от този. Ще ти покажа един. Као извади собствения си нож и го протегна. Това наистина беше хубав нож. И острието беше покрито с засъхнала кръв. Гласът на лекарите извъня. Вашият нож показва нещата, които е направил. По ножа ти има кръв. Кой уби старата жена? За да се изправи на един лакът. Не съм я убил. Той се изправи на крака и се поклащаше напред-назад за момент. Као я уби. Старата жена освободи непознатите и Кал. Тя показала пътя, по който да се излезе от пещерата на черепите, без да се премести големият камък. Аз Кал я убих. Докторът пристъпи напред, протягайки ръце, по някакъв необикновен начин, той доминираше над цялото свирепо събрание. Това ли е вашият силен лидер? Този, който убива старите ти жени в яроста си. Той е лош лидер. Той ще ви убие всички, когато е ядосан. Той се наведе към Иян и заговори с нормалния си глас. Следвай примера ми, младежо. Докторът се наведе, взе един камък и го хвърли по Кал. Изгони го! Кал нададе гневен рев и размахваше ножа си. Иан също грабна един камък и го хвърли по Кал. Да, изгони го. Той убива стари жени. Хур грабна един камък и го хвърли. Кал е зъл. Изгони го! Наведе се малко, за се наведе и вдигна камък. Изгони го! Изведнъж всички взеха камъни и ги хвърлиха. Кал стоеше безпомощно за момент в градушката от ракети, а след това се обърна и избяга в тъмнината. Много добре прошепна Барбара. Докторът и направи самодоволна усмивка. Чайлд свири скъпа. Тези хора са също толкова податливи на масова истерия, колкото и хората от вашето време. Победата над Кал изглежда върна силите назад. Кал вече не е от това племе, изкръщя той. Ще го наблюдаваме. Ако се върне, ще го убием. Хур разтревожено каза, че Кал е силен, а ти си слаб от раните си. Ще те убие, ако може. Не каза Ян. Кал не е по-силен от цялото племе. За се вгледа внимателно в Иън, сякаш се мъчеше да разбере новата идея. Накрая кимна доволен. Всички ще се бием с Кал, ако се върне. Запосочи един от младите войни. Ти ще го пазиш. Войнат кимнал и се отдалечил от пещерата загледан в посоката, в която бил избягал Кал. Властта му бе възстановена, за се обърна към другите войни. Върнете затворниците в пещерата на черепите. Иен скочи напред. Не, За, аз съм ти приятел. Заведи ни на мястото, където Кал ни намери и аз ще запаля огън за теб. За го игнорира, избирайки други племена. Ще използваме големия камък, за да затворим пещерата отново, а ти ще застанеш на друго място, което ще ти покажа. Той повиши глас. Отведете ги! Племената се спуснаха върху доктора, Сюзан, и и Барбара, сграбчвайки ръцете си. Не се съпротивлявайте, извикайте лекаря. Доста ненужно, помисли си Иан, тъй като борбата срещу бруталните им похитители би била напълно безполезна. Били са влачени. наблюдаваше, как се забиват в пещерата и видя, че камъкът се търкулва здраво към входа. Той се обърнал към един войн и го завел до една буца храсти недалеч от пещерата. Другият изход от пещерата води тук. Ако ги видите да излизат, убийте ги. В пещерата на черепите докторът и другарите му стояли отчаяни и се оглеждали наоколо. Опасно бягство, дълго и опасно пътуване, и сега те се върнаха там, откъдето бяха тръгнали, в тази ужасна пещера с купчините гниещи черепи и зловонието на смърта. Барбара видяла тялото на старата майка в задната част на пещерата и издала ужасен вик. Това място е зло, изхлипа тя. Зло поне този път не ни вързаха ръцете. «Е, докторе, какво ще правим сега? Имаш ли някакви блестящи идеи?» Докторът стоеше потънал в мисли и потриваше брадичката си. Той погледна нагоре. «В интерес на истината, млади човече имам». За Ихур разговаряха, стоейки до плоския камък пред голямата пещера. За сега почти беше на себе си. Следите от ногти по ръката и рамото му бяха спрели да кървят и той можеше да ги игнорира. Умът му беше пълен с въпроси. Кажи ми какво стана, след като се бих с звяра в гората. Ти си по-силен от звяра, каза Гордохур. Отнесе ти брадвата отстрани. Лежеше на земята, покрит с кръвта на звяра. Мислех, че си мъртъв. А чужденците, кажи ми какво са направили. Младежът от племето им дойде при теб. Не те е убил. Каза ми името си. Името му. Каза, че името му е приятел. Трябва да са дошли от другата страна на планината, каза тя замислено. Но нищо не живее там. Така си и помислихме. Но виждам, че сме сгрешили. Това ново племе идва оттам. Разкажи ми повече за случилото се. Кажи ми какво направиха чужденците след това. Той се намръщи, мъчейки се да си спомни. Не ги разбирам за. Те се движеха бавно и лицата им не бяха свирепи. Те се грижеха за раните ти и те носеха на кожите си, както майка носи детето си. Защо не ни убиха за? Ние бяхме техни врагове. Пленихме ги. За безпомощно свираме не. Те са ново племе. Те не са като нас. Не е като племето Калс. Техните умове имат странни мисли. Младият, наречен приятел, ни каза странни думи. Не си спомням. За се намръщи с усилие да си спомни. Той каза, Кал не е по-силен от цялото племе. Не разбирам. Това е нова мисъл, каза ЗА. Но разбирам. Освен мен, Кал е най-силният воин в цялото племе. И бях слаб. Но цялото племе прогони Кал с камъните. Дори старците и жените, дори децата, бяха по-силни от кал, взети заедно. За се бори с тази нова концепция за сътрудничество. Цялото племе може да събере повече плодове от един. Цялото племе може да убие зверовете в гората, където само един ловец ще умре. Техните умове не са като нашите, съгласи се хур. Може би идват от сферата. Това казват старите хора. Казват, че трябва да ги върнем в жертвоприношение. Не, те идват от племе отвъд планините. Те могат да направят огън, но не искат да ни кажат, защото нашето племе ще стане толкова силно, колкото тяхното. Какво ще правиш с чужденците за? Ще ги убиеш ли? За поклати глава. Баща ти, Хорк, казва, че лидерът трябва да знае как да пали огън. Не искам да ме вкарат в гората, като кал. Трябва да се науча да паля огън. Чужденците трябва да ме научат. Иначе ще умрат. За миг се покатери нагоре и надолу, после се обърна към хур. Пак ще говоря с чужденците. Ще ги помолиш ли да ти покажат как се прави огън? За кимна. Ще ги питам много неща. Ще се уча от новите им мисли. Искам да чуя повече неща, които мога да си спомня. Тя погледна тържествено към него. Лидерът трябва да помни много неща. Използвайки властта си като водач, заграбна брадва от най-близкия племенник и се отправи към пещерата. В пещерата на черепите, Иан работейки под инструкциите на лекарите. Правеше един вид лък с една от връзките си за обувки и огънато парче дърво, един от клоните в задната част на пещерата. Дълго тънко парче дърво, подобно на стрела, беше увито в средата на дантелата на обувката. Надявам се, че това работи, докторе, каза Ян. Сигурен ли си, че не искаш да пробваш? Не, не, младежо. Просто представих теорията. Практиката изисква силни китки и безкрайно търпение. А аз нямам нито едното. Барбара погледна апарата озадачено. Все още не разбирам как си мислиш, че ще запалиш огън с някакъв вид играчка лък и стрела. Лесно е да се види, че не си учител по наука, каза иен. Енергия в топлина? Запомни. Идеята е да завъртя стрелата срещу парче сухо дърво, много бързо и за много дълго време. Цялата ми упорита работа се превръща в топлина и с малко късмет в огън. Разбирам. Пословичното триене на две пръчки заедно. Точно така. Всеки бойскоут би трябвало да може да го направи. Само се надявам да мога. Сюзан се появи с плосък кръгъл камък с куха депресия в средата. Един вид естествена купа. Това ли искаш? Това ще свърши работа. Ще ти трябва нещо много сухо и прахообразно, каза Барбара. И съхналите листа и старата трева трябва да го направят. Намерила е запаси и двете в дъното на пещерата. Внимателно избягвайки тялото на старите майки, тя ги носи обратно. Добре, каза Ян. Сега слагам това парче сухо дърво в купата, опаковаме сухите листа и тревата около него, и така, и потегляме. Ян стоеше стрелата в купата, сочеше надолу и я държеше в позиция с друго парче дърво в лявата си ръка. Като движеше лъка с дясната си ръка назад и напред, той започна да върти върха на стрелата в кръг и кръг върху плоското парче дърво. Той работеше постоянно и скоро точката бе образувала нещо като бразда. Въртеше се и се въртеше стрелата по парчето дърво, но нямаше и следа от огън. Няма смисъл всички да стоите над мен, каза раздразнено Иан. Няма да избухне в пламъци веднага. Вероятно ще отнеме цяла нощ. Затръгна към Караула, който беше оставил пред втория изход от пещерата. Отивам да говоря с странното племе. Ако някой друг, освен мен, излезе, ще го убиеш. Племенникът кимна и завлезе в тунела. В склона непосредствено над изхода имаше скален перваз. Върху него лежеше кал. Очите му плъмтяха от омраза, а каменният нож беше стиснат здраво в ръката му. Погледна жадно към нищо неподозиращия страж. Всичко, което стоеше между него и отмъщението му. Единайсет. Огнедишещият. Въпреки протестите на Ян, другите все още стояха около него и наблюдаваха усилията му. Както бе отбелязала Барбара, в пещерата нямаше какво друго да се прави и тъй като целият им живот зависеше от неговите усилия, едва ли можеше да се опрекне, че проявяват интерес. Мисля, че надушвам нещо, каза изведнъж Сюзан. Аз също съгласи се, Барбара. Нещо като изгаряне. Правиш го, каза Сюзан развълнувано. Ще проработи. От челото на Ян се стичаше пот, а китките му се чувстваха сякаш горят. Още не израмжа той. Дълъг път за вкъщи. Все още. Изведнъж за се появи от задната част на пещерата. Какво е това? Какво правиш? Ние палим огън, каза впечатляващо докторът. На мен ми харесва ние, помисли си Ян ме тежно. Кой върши цялата работа? Тя погледна надолу към Ян. Приятел! Ян вдигна поглед и спря да работи от изненада. Какво? Не спирай, каза бързо докторът. Бързо, Ян продължи с неговото безкрайно въртене на пръчката. Хур каза, че си се нарекал приятел. Каза за: Аз съм за. Аз съм лидер. Ти ли си лидерът на това племе? Все още работещ, Иан погледна към лекаря, който се взираше високомерно в пространството. Иан се обърна към лекаря. Не. Той е нашият водач. Какво ще правиш с нас? Какво? Попита нетърпеливо Сюзан. Ще ни освободиш ли? Заги погледна замислено. Старейшините на племето са говорили. Казват, че си от сферата Слънцето. Казват, че когато бъдете върнати при него. Отново ще имаме огън. Върнал си се, как попита лекарят е тряско. Принесен в жертва, на камъка на смърта, извън великата пещера. Старците казват, че смъртта ти ще върне огъня. Но това не е вярно, каза Барбара, ужасена. Ако ни убиеш, никога няма да имаш огън. Така мисля аз, каза ЗА. Мисля, че сте ново племе от другата страна на планината. Покажи ми как се прави огън и ще те върна обратно. Заспря. Ако скоро не ми покажеш как се пали огън, не мисля, че ще мога да спра смъртта ти на камъка на смърта. Иен се е мъчил през цялото това време. Изведнъж той изкръщя. Работи. Наистина мисля, че започва да работи. Всички се тълпяха наоколо. Малка струйка дим се издигаше от изсъхналата трева около плоското парче дърво. Сложи още суха трева и листа Барбара. Внимателно, не го задушавай. Сюзан и Барбара се наведоха до него и го гледаха нетърпеливо. Докторът се втренчи в Разбираш ли какво правим? Ние правим огън за вас. Гледам. Цялото племе трябва да гледа, каза Ин. Тогава всеки ще знае как да запали огън. Само водачът прави огън, израмжа, за. Не всеки може да бъде лидер. Вярно е, но в нашето племе пожарникарят е най-маловажният човек. Не вярвам на това. Да каза високо докторът. Той е най-маловажният, защото в нашето племе всички можем да запалим огън. Сюзан сложи устни на охото на Барбарас. Дано дядо не го докаже. Изведнъж се чувик от Иен. Сюзан, Барбара, духай внимателно тук. Те коленичиха до него и започнаха да духат върху тлеещата трева. Не много предупреди Яна. Точно така. Свети, там има жар. Дай ми още трева, Сюзан. Тънка колона дим се издигаше от тревата. Изведнъж се появи гръм. Изгря един пламък, после още един. Иен захвърли лъка и започна да храни малкия пламък с трева и клонки. Пламъците се издигали все по-високо и по-високо, докато върху камъка не се запалил малък огън. Да, изкръщя развълнувано Сюзан. Иън, успя! Тя обвира се около врата му и го прегърна. Барбара го потупа по гърба. Поздравление, Иен. Браво! Само лекарят не каза нищо. Наблюдава Леза, за взираше в пламъците с пълно очарование. Огън. Той мърмореше. Огънят се завръща. Хорк, старейшините и останалите войни се събрали около плоския камък на жертвоприношението и разговаряли тихо. «Задълго е бил в пещерата на черепите», – каза един от войните. «Скоро сферата ще се издигне в небето». «Заговори с чужденците», – каза Хорк. Той научава техните тайни. «Когато кълбото докосне камъка, трябва да го извади», – казал друг. «Ще пролеем кръвта им върху камъка на жертвоприношението». И така чакаме, – мърмори Хорк. Заговори! А ние нямаме месо, нито плодове от дърветата, нито корени. За нея е лидер. Ако заможеше да те чуе да говориш, щеше да те убие, каза сърдито хур. Ще лежиш на стария камък, докато кръвта ти изтече. Може би запуска чужденците, каза Хорк подозрително. Може би той ги освобождава, както направи старата майка. Това е лъжа изкръща хур. За изпрати войн да наблюдава пещерата. Каза му да убие чужденците, ако излязат. Но мърморането продължи. Хур слушаше, тревожеше се. Ако занедействаше скоро, племето щеше да се обърне срещу него и да го унищожи. Пазачът извън пещерата не беше много бдителен. Подобно на всички хора, на него му липсваше дисциплина за всяка продължителна задача. Освен това, какъв беше смисълът да пазиш чужденците, когато забеше с тях? Кал падна от скалата отгоре, мек като голяма котка и хвана пазача отзад за гърлото. За момент те стояха заключени в тиха борба, Мускулите на Калс се подуваха от усилието. Тогава стражът паднал мъртъв на земята. Кал извади ножа си и се промъкна в тунела, който водеше към пещерата на черепите. Малкият пламък бе превърнат в истински огън, пламтящ весело в центъра на пещерата. Челото му се сбръчкало, заслушаше, докато я обясняваше как работи огненият лък. Прескачащите пламъци хвърляха огромни сенки по стената и изведнъж Сюзано съзна, че една от сенките не е тяхна. Шеста сянка. Огромна и заплашителна се издигаше високо над стената на пещерата. Виж, изкрещя Сюзан. Те се обърнаха и видяха кал с нож в ръка, напредващ от задната част на пещерата. Заграбна брадвата си и отиде да го посрещне. За момент те обикаляха около огъня, взираха се един в друг, а след това едновременно и двамата скочиха в атака. Това беше жестока, брутална битка, още по-жестока, защото скоро и двамата изгубиха оръжията си. Късметлийски удар от ЗАС брадвата разби ножа на Калс на парчета. Докато завдигаше брадвата за да удари, Калс скочи под нея, борейки се с него. За момент те се бореха за притежанието на брадвата. Изведнъж Кал го изтръгна от хватката на ЗАС, губейки контрол над него в процеса. Брадвата потропа на пода и от тогава двамата мъже се биеха като диви животни с зъби и ногти. Сюзан зарови глава на рамото на Барбарас и двамата се извърнаха. Иан наблюдаваше битката с ужасено очарование. Докторът гледаше безпристрастно, следейки хода на битката, както някой римски император наблюдава двама гладиатори на арената. За известно време беше трудно да се каже кой печели над мощи. Забеше по-едър и по силен, но Кал беше по-бърз и гъвкав като котка. Отново и отново той се извиваше свободен от Засхолд. Но по-голямата сила му донесе победа на края. Сграбчвайки Кал в ужасна хватка, той го хвърли телесно на земята. Докато Кал лежеше полузамрачен, заграбна един голям камък и го срути. Имаше още един разбит череп в пещерата на черепите. Извън пещерата племето започнало да става нетърпеливо. Когато първите лъчи на слънцето ударили камъка на жертвоприношението, Хорк издал гневен рев. Сферата е над нас и все още няма огън. чака само жертвата си. Извикай за. Кажи му да изведе чужденците от пещерата на черепите. Ако не го направи, ще го пожертваме заедно с тях, за завлече тялото на Калс в дъното на пещерата. Взе брадвата си и бавно се върна при огъня. Имаше кръв по ръцете му. Кал е мъртъв сега. Аз съм лидер и имаме огън. Изведнъж прозвучаха гневни викове отвън на пещерата. За, за, изведете чужденците. Чужденците трябва да бъдат пожертвани за сферата. За, за, за. Пенето ставаше все по-силно, по- Иан взе дълга пръчка и запали края в огъня. Той я даде назад. Тук. Покажи това на племето си. Завзе плъмтящия клон. Ще чакаш тук. Ще излезем с теб. Не. Ще чакаш тук. Държейки плъмтящия клон, високо над себе си, замина през тунела. Иан я изгледа гневно. Защо не можем да отидем с него? Тук е по-безопасно, каза докторът. Пусни го, Честъртън, пусни го. Нека покаже огъня на племето да установи водачеството си. Тогава адът ще ни освободи. Пеенето спря за миг, когато излезе от пещерата, носейки плъмтящия си факел. Той напредна към кръга на войните и те се свиха страхливо назад. Заизвади факлата. Огън. Хорк протегна ръка към пламъците и кимна почтително. Запогледна предизвикателно около кръга. Кала е мъртъв. Давам ти огън. Аз съм лидерът. Хорк наведе глава. Да. Ти си лидерът. Ще дадем храна и вода на новото племе в пещерата на черепите. Нареди за. Няма месо. Загледа се в изгряващото слънце. Ще отида в гората и ще донеса месо. Хорк облиза устните си жадно. Да. Спомням си колко добре месото и огънят се сливат. Ще се присъединим отново към тях. Пази добре новото племе. Трябва да са тук, когато се върна. Останалите съберете дърва. Ще поддържаме огъня жив в голямата пещера. Заподаде плъмтящия клон на Хорк и се отправи към гората. Хур го гледаше как си отива, а очите й блестяха от гордост. Донеси плодове и вода нареди тя. Трябва да нахраня новото племе, както заповяда за лидерът. Вътре в пещерата на черепите чакането изглеждаше безкрайно. Не работи, каза Ян. Той ще ни държи тук. Някой идва, казва се Сюзан. Хур влезе в пещерата, носики плодове, увити в парче кожа. Виж какво става, настояваше Ян. Защо ни държат тук? Остави плодовете до огъня. За да в гората да ловува. По-късно ще има месо за теб. Защо не можем да излезем навън? Защо? Попита Барбара. Моля те, пусни ме да изляза прошепна Сюзан. Тук е ужасно. За нареди да останеш. За е лидерът. Но ние ти помогнахме. Дори ти дадохме огън. Да, сега имаме огън, каза хур категорично. Хур започна да се отдалечава, но Барбара я хвана за ръката. Колко дълго трябва да стоим тук? Колко дълго трябва да останем с теб? Завинаги каза хур просто. Като се освободи, тя се обърна и излезе от пещерата. Имаме огън сега? Имитира горчиво Иан. Да, и аз бях този, който им го даде, като глупак. Трябваше да изчакам, да се пазарестях. с тях. Не се тревожи, момчето ми, постъпил си правилно, казал докторът. Единственото възможно нещо. Барбара Кимна. Поне бяха живи. До сега бяхме пожертвани, ако не им бяхме дали огън. Сюзан огледа мрачната пещера. Светлината от малкия огън свиреше зловещо върху разбитите черепи. Завинаги прошепна тя. Чу какво каза тя? Ще ни държат тук завинаги. 12. Бягство в опасност. Иан Честъртън се събужда от сън, обитаван от кошмари, за да открие, че кошмарът е истински. Все още беше в пещерата на черепите. Барбара го стисна нежно за рамото. Иан, събуди се, Спа през по-голямата част от деня. Докторът каза, че скоро пак ще се стъмни. Иен се изправи и се огледа. Сюзан и Барбара седяха до него. А докторът слагаше клони към огъня. «Донесоха ни малко месо», каза Сюзан. «Мисля, че трябва да се готви». Тя посочи едно листо, на което имаше няколко парчета оваглено и кърваво месо. «Има и малко вода», каза Барбара, в нещо като кух камък. «Запазихме ти малко. Всички удобства на дома, нали? Тя подаде на Иан нещо като купа от естествен камък и той отпи жадно от водата. «Не мисля, че ще се занимавам с месото», не каза Барбара. «Не е много хубаво». Иан погледна към лекаря, който седеше с празен поглед в огъня. Изглеждаше уморен и обесърчен. Чули се движение от задната страна на пещерата. За се появи от мрака. Той се приближи до огъня и се загледа в тях. «Сега имаш месо. Никой не отговори». Животното беше силно и трудно за убиване, но аз го убих. Сега има месо за цялото племе. Месото е добро. Повече тишина. Донесоха ти плодове и вода в кух камък. Запогледна надолу. Това ли е камъкът? Той се опитва да завърже разговор. Помисли си Барбара истерично. За изглеждаше озадачен, почти наранен от липсата на отговор. Някой нарани ли те? Докторът вдигна глава. Кога ще ни пуснеш? Ще останеш тук, каза зарив. Имам нещо, което си направил, но не знам дали ще запали огън за мен. Ще бъде най-добре, ако твоето и моето племе се за винаги. Не изкрещаян гневно. Искаме да се махнем от тук. Защо? Пещерата е топла и суха. Ще ви донесем храна и вода и дърва за огъня. Няма по-добро място от другата страна на планината. Заплашително завдигна брадвата си. Не се опитвай да си тръгнеш или ще умреш. Той се обърна и излезе от пещерата. Иян намери остра пръчка, прободе парче месо, погледна го с отвращение и го хвърли в огъня, където цвърчеше гневно. Докторът каза мрачно. Огън. Огънят все още е отговорът. Някакси сигурен съм в това. Те го почитат. Само ако можехме да го използваме, за да ги изплашим по някакъв начин. Ритна лошо черепа в краката му. Тя се търкулна в огъня, седна там, усмихвайки се на него. Погледни този череп, дядо каза Сьюзан, Със страхопочитание. Изглежда почти жив. Вътре в празните очни кухини на черепа проблясваха малки пламъци, като пламтящи очи. Ян погледна черепа и скочи на крака. Нежива, жива, Сюзан мъртва. Ще ми донесеш ли няколко парчета дърво? Ще направим факли. Можем да използваме мазнината от месото. Докторе, вижте дали можете да ми намерите четири черепа. Не много зле ударени. Какво ще стане тогава? Защо? Попита Сюзан. Тогава за всички намерения и цели щяхме да сме мъртви точно като този череп. Иян посочи бързо почерняващия череп в сърцето на огъня. Племето празнувало голяма трапеза тази нощ, седейки около огромния огън, който ревял при входа на главната пещера. Те се тълпяха около него, печейки парчета кърваво месо на края на пръчките, пъхайки ги в устата си, когато не бяха нищо повече от уваглени. Децата дъвчеха и играеха в кръга на огнената светлина. Майките им гледаха, без да се страхуват, че звъровете от гората ще ги грабнат. Заседеше на почетното място, заобиколен от хур от едната страна, Хорк от другата. Той се огледа гордо около племето си. Те бяха топли, добре нахранени и в безопасност. И той беше техният шеф. Изведнъж се чу ужасен вик на страх и един от племето се затича в кръга от огнена светлина. Тя скочи на крака от гняв. Казаха ти да пазиш чужденците. Защо си тук? Мъжът почти се разтрепери от страх. Чаках извън тунела, когато чух непознатото племе да ме вика. Имаше голям плач и крясъци, така че се промъкнах до края на коридора, за да погледна. Имаше голяма магия за «трябва да дойдеш и да видиш». Покажи ми нареди тя. Мъжете ще дойдат с мен, останалите остават тук. Той се затича към пещерата на черепите, хорки и войните по петите му. Хур побягна след тях. Треперещият пазач поведе към страничния вход и посочи. Той няма да отиде по-далеч. Завлезе в малкия тунел, последван от Хур, хорки и войните му. Когато влязоха в пещерата, очите им се срещнаха с ужасяваща гледка. Непознатото племе беше изчезнало. На тяхно място кръжаха четири блестящи черепа, пламъци, които горяха от очите им и излизаха от устата им. Хорк падна на колене от ужас. Чужденците са мъртви. Техните призраци са дошли да ни накажат. Останалата част от племето падна на колене. Ридайки от страх. Дори застоеше замръзнала от ужас, втренчена в черепите. В сенките в задната част на пещерата прошепна Иан, нали, «Нека си измъкнем сега». «Побързай!» Един по един те кръжаха зад ужасените племена и надолу по тунела, който водеше към свободата. Никой не ги видя. Всички очи бяха вперени в четирите черепа. Секунди по-късно те бяха навън в студения нощен въздух. Наблизо можели да видят оплашени фигури, сгушени около големия пожар, извън главната пещера, стоейки далеч от светлината на огъня. Те избягаха в гората. Една от факлите с черепи беше почти изгоряла. Изведнъж се срути под тежестта на товара си и увагленият череп се изтъркули почти на крака. Другите скочиха обратно от страх, но заизвика. Виж, това не е нищо друго, освен огън и костите на мъртвите. Той грабна една от факлите, разклащайки черепа, и го вдигна високо, оглеждайки пещерата. Чуждото племе си отиде. Докато ние гледахме огъня и ми викахме с ужас пред мъртвите кости, те си отидоха. Те са отишли в нощта, каза Хур. Тъмнината ще ги скрие. Заразмахваше факлата си в огнен кръг. С огън нощта е ден, каза мрачно. Донесете огън всички. Ще ги преследваме. Той излязъл от пещерата и избрал най-добрите си войни. Въоръжени с плъмтящи факли, ловците тръгнали да бягат. Иан поведе малкото си парти през гората с максимална скорост. Този път никой не се затрудни да се справи. Дори лекарят не поиска да спрат и да си починат. Те избягаха сляпо през тъмнината и Ян отчаяно се надяваше, че все още са на правилния път. С чувство на огромно облегчение, той най-сетне ги поведе към поляната, където за себе бил стигара. Почти стигнахме, израмжа той. Те чуха свирепи викове за тях и като се обърнаха, видяха блясъка на огнени факли през дърветата. Бързо изкрещя Иан. Точно зад нас са... Бягай! Те си пробиха път от гората на препани къмък, пробивайки през паравана от храсти и излязоха на пясъчната равнина. Сега беше по-лесно и още няколко минути ги отведоха до Тардис. Иан се блъсна във вратата и се обърна към лекаря, който водеше отзад. Бързо, докторе, пуснете ни. Ще дойдат всеки момент. Докторът се олюля, с агонизираща бавност, посегна към ключе. Най-после отвори вратата и се свлече вътре. Иан вкара Барбара и Сюзан през вратата и се обърна за последен път да погледне зад себе си. Той видял зай, и войните му да излизат от гората и да се отправят към равнината. Един от войните хвърлил копие, което се забило в Тардис. Иан се втурна вътре и вратите се затвориха зад него. Хайде, докторе, измъкнете ни от тук! Докторът вече беше заед с контрола. За се подхлъзна в застой пред странно синьо дърво. За изглежда изгледа гневно. Разбия, изрева той. Той се втурна към странния обект с високо вдигната брадва. Това нещо предизвика странен плач. И изчезна. Всеки се хвърля на земята в ужас. В съзнанието на ЗАС се появи ужасена мисъл, че е сгрешил. Със сигурност, чужденците са дошли от сферата в края на краищата. Беше малко по-късно. Отпочинали и отпочинали, Иан, Барбара и Сюзан с тревога наблюдаваха лекаря, докато той кражеше над контролите и правеше бързи серии от корекции. Централната колона забави възхода и падението си, а лекарят погледна нагоре. Мисля, че координатите съвпадат. Да, определено си пасват. Звучеше доста изненадан. Добре, каза Сюзан. Тя се усмихна на останалите. Скоро ще кацнем. Къде? Какво? Попита Иан подозрително. Докторът въздъхна. Как ми се иска да знаех? Няма ли да ни върнеш? Как да го направя? Бъди разумен. Моля те, каза Барбара. Трябва да ни върнете. Трябва. Лекарят натисна централната контролна конзола. Проблемът е, че, каза го поверително. Това нещо не работи както трябва. Нещо повече, част от неговия код все още е тайна. Тя се вгледа внимателно в Ян. Въпреки това, като се имат предвид точните данни, точната информация за времето и мястото на началото на пътуването, дестинацията може да бъде определена. Но когато си тръгнахме, не разполагах с такива данни. Барбара го погледна с ужас. Искаш да ми кажеш, че не знаеш как работи всичко това. И какво още дори не знаеш къде сме стигнали? Точно така, каза лекарят, очевидно в отговор на двата въпроса. Той се обърна наопаки, мърморейки наистина. Да не мислят, че съм чудотворец. Не можеш да обвиняваш, дядо каза Сюзан предпазливо. Напуснахме другото място твърде бързо, това е всичко. Така и не разбрахме къде и кога сме били. Сега централната колона се движеше все по-бавно и по-бавно, накрая спряна пълно. Пристигнахме, каза докторът. Един момент, каза Ян. Опита се да ни върнеш в нашето време, нали, докторе? Измъкнах те от онова време, младежо. Не те попитах това. Това е единственият начин, по който мога да ви отговоря. Лекарят се обърна и включи скенера. Пейзажът, който показваше, изглеждаше гол и безжизнен. Няма голямо подобрение, каза Ян. Съгласен съм, каза докторът. Може да е навсякъде. Какво ще правим сега? Има само едно нещо, което можем да направим. Излезте от кораба и се опитайте да получите точните времеви и пространствени координати, ако искате да ви върна от дома. Докторът стисна ръцете му. Колко радиация има Сюзан? Сюзан натисна бутона. Изглежда е нула, дядо. «Добре, тогава можем да излезем и да разберем къде сме». Иан погледна Барбара. Тя кимна. «Напред, докторе каза Иан примирено». Докторът отвори вратите и излезе навън. Сюзан го последва. Иан взе ръката на Барбарас. «Е, ето ни отново». Излязоха навън и вратата се затвори зад тях. Невидимо от циферблатът на радиационния брояч проблесна в живота. Подобно на голяма част от оборудването на Тардис, то е било непостоянно и Сусан Стап е започнал да работи отново. Иглата се завъртя бавно под циферблата, докато влезе в секцията, маркираща опасност. Въпреки, че лекарят и неговите другари все още не бяха наясно с това, те се насочиха към още по-голяма опасност. Планетата, на която се приземили, била наречена Скаро и била опустошена от години война между две раси Каледите и Талите. През дългите години на война Каледите се променяли, дори мутирали и изграждали сами военни машини, в които да живеят и да се бият. Те са променили името си, както и външния си вид. Докторът щеше да се срещне с съществата, които бяха предопределени да станат най-големите му врагове. Наскародалеците го чакаха.